Nu, okay. nu er det også på tide at blive fuld. Jamen det er det. Klokken, <laughs> Klokken er jo 11 over 11.06. <laughs> så, <So. laughs> it's about time. Ej, kattene falder af. Nå no, det skal du ikke Nej, det er en meget flot flæske. Det øh, er det. Jeg ja. ved ikke, hvem, hvem er den her form. Det er, er af, dej, skud ud til Lina, en dejlig veninde, der sætter katte på øh, champagneflæsken. Den er, den er flot af den. Ja, øh, det er fordi er blev 30, for ikke så lang tid siden. Uh -huh. Sådan er det. Så Silla, man siger lige heller op. Kan mm. du så ikke, øh, vi kan jo ikke starte øh, en udsendelse Nej, på det her program, vores, øh, uden lige vores faste start, vist. og lige ja. finde ud af, at øh, Medina er blevet gravid siden sidst. Mm -hmm. Og nu har vi lige tjekket hendes Instagram, hvor vi jo regner med, at øh, hendes Instagram pølger, er de første, der vil få det at vide, hvis det var. Det er godt at starte øh, det Og man kan sige på hendes Instagram, der har hun en bikini på og er meget tynd. Så vi tænker ikke Meget, gravid. altså... Hvis man kan se ugravid ud, ja, så, så, så er, er det lidt, hun, hun kører lige <laughs> ja, ja, ja. for tiden. Ja, det er det virkelig. Øh, og, og hun har meget. Hun har nogle billeder for tiden, der handler rigtig meget om, hvor glad hun er for, at uh, Apollo Rejser gider give hende nogle gratis rejser. Har øh, er, sådan, det er sådan Rejser, tema. hvis I mangler flere. Ja, hvis vi <laughs> promoverer. Så mangler sig. andre folk så. i bikini, der ser næsten lige så godt ud. Jeg har da engang så, øh. fået 50 likes på et billede. Er det ikke Jeg, <laughs> og, jeg tror ikke, det er nok til her. Så <laughs> vi sådan oh. Instagram promoter. Åh, jo jo Det tror jeg. Jo. Okay. Men, øh, og du, hey, du så ikke øh, X-Factor i går. Det gør jeg simpelthen ikke. Nej, har... skal jeg lige hurtigt fortælle, hvad der skete? Øh, det, og som han en god grund til at se ja øh, Jeg kan først fortælle, at det var som om, øh, det, der er ingen, der har talt nok om det her, som om det var et chili-tema i går. Den første, der er inde og synge, yeah. hun hedder Chili. Så se, huh? lidt par stykker efter, så kommer der en fyr, der insisterer på først at spise en helt vildt stærk chili, før han synger. Mm. Og, så, og så lidt længere hen, så er der en, en, en ret crazy looking guy. Han ligner lidt sådan øh, anden fra 2001 eller sådan noget. Wow. Så lidt, sådan lidt opsvulmet i hovedet. Lidt for meget coke. Mm. Øh, men i en chili-skjorte, øh, wow. Det er sådan mærkeligt oh. tema. Men at hvorfor du skal præst. se det i år? Hmm, øh, altså, dommerne har byttet pladser. Det sådan, <laughs> hold, hold, hold. Ja, jo. Æ, jeg ville se det fra for Sofie Linde til hver en tid. Ja. Linde. Linde. Ja. Ja. Hun er også dejlig. Altså, vil sige, bliver man lige så træld, som han plejer at være? Det var, om, det var som om, at det var kun for den måde, han var på de første to sæsoner. Ja, siden da har det bare været en paudi, en paudi, en paudi, en paudi. Jamen, ja, også fordi, at han øh, på mange måder, ligesom Sammen Karvel, virker jo meget karikeret Og så går det måske op for en, at, nå gud, det er jo bare sådan, han er. Mm. <laughs> og så kan man... Ja, det ved jeg ikke. Altså, sådan, ja, det bliver jo ikke meget sjovt i længden. Nej, det gør det jo ikke. Men jeg har simpelthen svært ved at tro, at han er sådan derhjemme. Altså, hans kone ser sgu meget sådan glad ud. <laughs> altså, når man, det, jeg tænker, altså, hvis, man skal, hvis man skal leve, øh, apropos af, vi senere skal snakke om med Kardashian Hvis man skal leve sammen med et menneske, så tror jeg, sku, man skal være et meget sådan, rart øh, menneske at være sammen med Det kan du måske have ret ikke? Og Jeg tror sgu ikke, han er sådan der derhjemme Nå, men han, øh, han fik også proklameret i programmet, at, at alle de kvinder, der ikke har været i sex, seng med ham de, kan, de, de har svært ved at, at være sammen med ham Altså, de, de har svært at kapere ham. Man skal ligesom det, have haft det, sex siger, med ham. Det han siger er, at, at det er kun folk, der har haft ja. sex med ham, der ligesom at kvinder, føler sig kvinder, tvunget nok. Det er kun kvinder, der, kun der, kvinder, der, har, haft der sex har sex med, med ham, der kan lide ham. Alle andre kvinder, yeah. dem, ah, dem pisser han af på en eller anden måde. Mm. Ja. Og så ved jeg ikke, om det siger noget om okay. øh, de kvinder blag, man har været sammen med. Eller? Nej Ej, jeg, ved ikke, jeg ved heller ikke. Altså, næste gang er det er de jo i Aarhus, og så kan man jo altid risikere lige at se, om der er en, man uh. kender. Det synes jeg altid er lidt spændende. Ja, det er rigtigt. Det er der det er klart jeg, jeg har, siden, jeg har, jeg har. Nogen, jeg Men det kunne da være fedt. Det kan det. Det kan være. Øh, nu siger jeg lige noget, ja. fordi nu husker vi det måske begge to, ja. men jeg har øh, fået nys om en entusiast som bare virkelig gerne vil i vores øh, studenterradio. Ham kunne vi jo tage, tage fat i. Jamen, han er fan af x factor som koncept. Nå, altså ham der er da altid, ham de filmede sidste år. Ja det, ja, det tror jeg faktisk. Han var med og fik tur på sæt og sådan mm. noget. Jeg kender en der kender ham. Nej, og han har jo meget sagt gang, Ej, ham. han skal vi have i programmet. Så ham kunne vi jo. Han lige må have, at have noget god x factor slader Det tænker jeg også. Nej, det, ham vi Jamen, have et det andet. bliver i det nye år. Det er, det er vores er, nytårsforsæt, Nule. Ja. Vi skal have flere gæster i det nye år, synes jeg. Flere gæster i det nye år? Ja. Okay, så er vi her på to nytårsforsæt. <laughs> uh. Hvad er det andet? Er det med dine Eller okay, Medina det er måske halvandet. Vi skal ja. have flere gæster, og en af dem er øh, ja, ham der. x faktor ja. dyden. Ja. Nå, ej, jeg, jeg synes ikke, vi skal snakke mere om X-faktor. Altså, det er ikke anderledes, end det plejer at være. Nej. Jeg synes måske, jeg lægger lidt mere mærke til, hvor staget det er. Altså, hvor, hvor, øh, hvor, hvor sådan klippet sammen, eller ikke hvor klippet sammen, men også hvor jeg simpelthen tror, at de beder folk om at være på en bestemt måde, eller være sådan lidt... Eller de også siger til dommerne, nu kommer der en, kommer der en type ind med diagnose, prøv lige at spørge ind til det. Eller prøv lige ja, spørge, no, noget jamen galt, jamen eller det gør sådan de, fordi jeg, jeg så... tror, man auditionerer i første omgang over for, øh, ja, var, over for nogle, andre. nogle producer ja. og så bliver så sammensætter de en liste og siger, ja. øh, så, så dommerne sidder jo faktisk med en oversigt over, ja, hvad hvem det er, for nogle det er, de skal typer. se. Jeg synes bare, at jeg lægger mere mærke til det i år, også fordi det er mere tydeligt, at eller også, bare var fordi man har set det i 10 år i træk, det er jo 10 års jubilæum. At, Nej, øhm, det er, jo, jo, er rigtigt, uh, forhåb. At, at, at når de ligesom bruger noget energi på, for eksempel at filme, så er der sådan en dreng, der så skal han hele vejen fra Lolland med sine venner, og så har han filmet hele turen på sin mobil, mm. og så viser de det. Altså sådan, så følger man ham. Ja, ja. Så er det ligesom sådan, altså det der med, at man har sådan en følgehistorie, Ja. ja, men man, altså, det, ved at, det, det er det, er, lige... det er, man altid skal holde øjne med. Ja, det, det Enten har de en meget rørende historie, eller så ja, man, man er man næsten 100 på, at de kommer videre. Ja, lige præcis. No. Og Madina har ikke fået nogen baby endnu. Madina har ikke fået nogen baby endnu. jeg nu. håber simpelthen, det sker. I det håber jeg virkelig også. Altså, det kunne være et nytårsforsæt øh, til Madina. Hun Medina. kunne lige kunne lave til sig For selv. Lige. For lige altså, en baby. Ja. <laughs> en mini. Nummer to. Men nogle tendenser, der ikke har været til at overse i år inde i kendisverden, det er jo altså den helt store tendens til en jeg, jeg er øh, chokeret vi har over at opdage, at, at det Joey Moe, der har skiftet navn senest. Ja. Til et eller andet mega almindeligt navn. Jeg kan, desværre, jeg kan lige desværre... Nej, at se, er det kan... jo sådan noget Dominik et eller andet? Dominik Damgaard. Dominique... Ja. <laughs> men, og det er, jo vores... er ikke så almindeligt navn, men Nej. Damgaard er det virkelig bare sådan Nå. Og det er jo vores veninde, Birdie, der har været øh, der har været på plads det her. All Alle går til All Birdie Toft. Og, øh... altså, og hvis vi ikke... Sådan, det er jo alligevel lang til siden, så måske skal vi lige opsummere, fordi ja. Alberte... også men no, også lidt fordi, at det program, hvor vi snakkede rigtig meget om det, det var det program, der gik i kassen rigtig ah. lydmæssigt, jo. Okay, jamen, ja. så er vi virkelig nødt til, ja. at, til at lige at forklare Vi er fascineret vansker. af nomologi, jamen, det er øh, på et plan, hvor at, øh, vi har lagt mærke til, at der er flere og flere kendtiser, der, der går til nomolog. Og så har vi kigget lidt på de her nomologer, og så er udover, at de alle sammen har crazy navne, mm. så, øh, så har de også nogle, øh, de, så har de alle sammen nogle hjemmesider, de er åbenbart alle sammen også... Øh, lærer og underviser, Jamen og fordi... lærer og oplærer hinanden, ja. og... Altså, alle... af de mest fremtrædende, eller som blev det i hvert fald, er hende her, Alberti Toft, mm. som jo egentlig lidt kom frem, fordi Christiane Schamburg-Müller havde... havde været tynemolog. Ja, og ligesom havde inviteret hende ind til at skrive sådan lidt gæsteblokkende på kri -kri. Kri -kri. Kri, -kri. Kri, -kri, kri kri. kri kri. Ja. Og i forbindelse med det, jeg så fik alle øh, jo så nys om hende her, og undersøgt, hvad hun, øh, hvad hun gik og lavede mm. øh, af sjove ting og sager det, hun bidragede med til Christiane Schambur og Møllers liv, var jo, at det, det var ikke så meget en decideret navneforandring, men hun mm. fik jo et nyt navn sat hun ind. et nyt navn. Fordi så er der bedre vibrationer i ja. navnens energier. Alt vibrationer. Det skal man tænke over i nogle <laughs> Det skal man alt. huske. De, de, der er sådan to pæle. Det er et, alt er vibrationer og er lavet vibrationer, og to, så er det jo den logiske slutning af vibrationer af tal. Altså, der er sådan lidt... Jeg kan det, lige der, der, se, det er der, hvor jeg, jeg bliver lidt tabt, tror jeg. Ja. Altså, jeg synes, at øh, øh, noget af det viste øh, det var sjovt, men også meget fascinerende, er mm. den måde, Alberte forklarer nomologi på, mm. øhm, og hvorfor nomologien er, er rigtig. Mm. Og jeg skal simpelthen... Øh... Vi abonnerer jo begge to på hendes nyhedsbrev. Jamen, det gør vi <laughs> nemlig. Og, <det laughs> og hun og har jo lavet alt lige fra at finde, finde lille Maddy, hende der, der er blevet Maddy. Ja, men Linn Ja, men også forklaret, hvorfor nomologi ikke... Altså, hvorfor det er underligt, at mænd ikke tror på nomologi. Ja det, nu, følge, jamen, at ja, det er det ja. lidt spøjst, fordi numerologi er jo tal og videnskab. Og, jo, mænd, og videnskab er jo. <laughs> mænd er jo god til videnskab. Så det er altså underligt, at ikke bare lige tror på det. <laughs> det er overhovedet sammen. Mænd burde virkelig tro på ja, nymologi. Ja, og jeg tror, at det der med vibrationerne er fordi, at alt kan omsættes i energi og, og noget og med videnskab. Og derfor er der tal. Ja, jeg, ja. det er en meget... Øh, det er jo videnskab, og det er jo ikke sikkert. At vi har styr på det. Sådan de to også som os. Også... Nej, hun har jo også øh, udtalt eller skrevet, at øh, er det nu, at man skal passe på med, med selv at lege med numerologien. Yeah. Altså det svarer jo til at operere sin egen nyere. Det er rigtigt. Og der uh, er hun er jo selv, selvom man var kvalificeret. Og hun er jo navnligge. Og Det er hun, Hø, bare. Navne hun ah, går simpelthen ind, så fjerner son. hun eller et nye øh, bogstaver eller øh, hele ord til din navn, og så øh, er dit liv forandret på ny. Ja. Yeah. Det er jo sket for, det sket for Shirley, for Ja, hvad, hvad, hvad skete der i Shirlies liv? Var det, et snøt, det var, der jo, ind, Shirley, var det Shirley var jo typen, der, der, der var med på neurologi hele fra 90'erne. Ah. Jeg tror ikke, hun hedder Shirley med sæt og alt muligt Nej. fra start af. Mm. Så var hun Shirley med S. Men ah. der er jo alt muligt Z med ind. Så er der jo Sassilines, eller nej, Sassaline. Det er rigtigt, Sørensen den... skiftede, ja, altså, at Sørensen skiftede også. Hun fik også noget nyt. Nej, hun tog, hun tog i sin kæreste efter og hun at ham, fordi det passede. Jamen, både det, men også putte hun også til den et eller andet større. Sassaline. Sassaline, ja. ja. ja. True. Det havde jeg helt glemt igen. Ja, ja, ja. Det, var... det er jo en tredje ting til vores øh, nytårsforsæt. Vi skal jo have en i studiet. i studiet. Og enten have lagt programmets nummer. Horskob. Ja. Eller vores... Og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det gratis. <løb> Hvis I sidder derude og kender nomolog, eller ved, hvordan man kan overtale sådan nogle gratis, så vil vi rigtig gerne have en session, fordi vi vil gerne vide, øh, om der er succes i vores liv. Ja, vi hører, vi hører gerne fra jer. Jeg er jo typen, der er mod øh, All Birders anbefalinger, har lejet lidt med nomologien selv, eller jeg har været inde på oh, en hjemmeside og taste og kigge på. Yeah. Og, og der er skulle, øh, efter sine Øh, så så jeg tror simpelthen at der der er fine vibrationer i mit navn. Øh, bortset ja. fra dyprisk kan godt komme til at, øh, at, væk, at lave problem nogle problemer. Det er lidt for kreativt, lidt for kunstnerisk flysk, og der kan godt. Og ja. så tænkte jeg, så tænkte jeg, nu tester jeg det. Så i alle jobansøgninger jeg skrev, skrev jeg kun Cecilia Marini. Jeg tænkte et powernavn, det giver jobs skete kind of. Så begyndte jeg at skrive dybris igen, så blev det alt fint igen. Så. Okay, så ja. det er... Øh, men det er fordi, du selv har leget med det, Cecilia. Mm. Det må man altså ikke. Ja, men jeg, har godt jeg, har jo, jeg har jo fundet ud af, øh, Den brød, gang, vi Du sad, et et var i for forkert Ja, præcis. Er det, er det mig, der er for kreativ til husets energi, eller yeah. husets energi for kreativt mig? Jeg kan ikke huske det. Nej. Der er blandet andet klasse der, men jeg gerne vil fordybe og ro og huset er mega øh, kaotisk og kreativt, ja. og det, det ender galt, ja. åbenbart. Det er gået meget fint ind, så videre, kan vi sige. Det Hvis altså, du sige? har det OK det er hus. Jo, det altså ja. ja. Det er godt. Det, det er et godt jeg hus. Øh, skud, ud, ud, til, dit, hey, skud ud til dit hus, der sidder og lytter med. Hej, Kolde. Hej, Kolde. Ja, sandt nok. Men øhm, det var nomologien. Og vi mm. har jo vi har flere tendenser, vi skal, have, vi skal have kigget på. Skal vi også høre mere musik? Eller skal vi lige gå alle tendenserne igennem? Nej, lad os lige gå om tendenserne øh, igennem. Ja. Okay, Numerologi var den ene. Ja. Øh, så var der også en masse blandt rigtig mange øh, kampe for frigørelse af, af krop og seksualitet osv., så dukkede øh, friblødning op. Ja. Free bleeding. Mm. Var der nogen, der... Øh Lidt en underlig øh, debat. Altså det var nogle, ja, de søgte jo ligesom at fjerne tabuet fra menstruation. At de, de, de, de ville ligesom fjerne den skam, der var... Og det, og det er jeg egentlig med på. Ja. Det så jeg lang, er jeg klar på. Jeg vil, vil gerne skønt. snakke om menstruation altid. Også selvom folk synes, det er træls. Mm. Fordi det synes jeg ikke, de skal synes er træls. Så, jeg bliver, sådan, så bliver jeg sådan lidt... Så vil jeg gerne snakke om administration. Det er et immer halvdelen af os, der... Er, ja. Altså halvdelen af mennesker på kroppen. Ja. Kroppen. På, på kroppen. Kluden. Ja. Der oplever det, så det er jo ikke, fordi det er så... Øh, Men så mærkeligt. stiller de her øh, par kvinder, så fra, de har skrevet en bog, der hedder... Gennemblødt, tror jeg, den hedder. Nå ja, det er ja. rigtigt. Ja. Øhm, og, øh, og, og snakker om, at de har simpelthen fundet ud af, at, at de ikke vil skamme sig, og hvis der er blod i truslen, så er det blod i truslen. Sådan det. Og jeg er ikke helt sikker på, om de dermed helt radikalt mener, at de aldrig går med bind. Men det bliver det ligesom fremlagt som. Man kan købe og det er trusser, vil jeg gerne øh, no. lige skud. Det findes faktisk. Det er med, hvad hedder det, øh, som er lavet i noget specielt stof, som er lidt mere absorberende og... Så, det så er der er ikke er ligesom blod all over. Ja. ja, men jeg tror, at man er stadig lavet af stof, så det er bedre for kroppen mm, på okay. måder, som jeg ikke lige kan forklare. Det, i hvert fald, altså, det giver i hvert fald ikke særlig meget mening, at det skulle være mere hygiejnisk. Og jeg ved ikke, hvordan, om det er de her kvinder, der tager fejl, eller om det er medierne, der har, der har opfanget det fejlagtigt, eller ikke har læst bogen, og bare har kigget på overskriften, eller et eller andet. De ja. må ikke skrevet en hel bog om det. Fordi det, at have... Blodet liggende løs i trusen er jo vel det samme som at have et bind med liggende i trusen. Altså det er lidt det samme, ikke? Jo. Du går jo stadig rundt med blod i trusen og gnider det mod din hud og det bliver ja. gammelt og det ligger der og bliver iltet, og, og det lugter og alle sådan nogle ting. Nu nu det kunne man jo sige. nu kan vi jo lige tale om lidt om menstruation. Jeg bruger fx nemlig ja. menstruationskop. Ja, det. Øh... Det vil jeg også sige det mest hygiejniske man kan gøre. det. du blod, heller du ud. Boom. En Smart. gang om dagen, og også, to gange om dagen, eller to gange i døgnet. I det hele taget, slet ikke alt det der med træls for huden. Og ja, lige præcis. Æ, æ, og det og man også, også den mængde af skrald, man producerer, når man har menstruation, er, okay. er jo kæmpestor, fordi hvert bind er pakket ind i en plastikfolder, så mm. er det også pakket ind i en stor plastikpakke, og hver tampon er bla bla, det hele er noget skrald. Mm. De her menstruationskopper kan man bruge op til fem år. Yeah. Ja. ja. det er en måde at både spare penge og hjælpe miljøet. Det er godt for kroppen. Det er godt for det hele, ja. og man kommer også lidt tættere på sin menstruation på den måde, vil jeg sige. Ej, nu bliver det meget... Øh, <laughs> du. Det <var> også, <laughs> ja. du har helt ret. Må jeg indskyde, at, ja. øh, at jeg også synes, at øh, måske at det er det mere der, kampen skal gå hen frem for fribledning, fordi jeg ser bare en helt klar bias i, at øh, det er altså ikke alle, der har den luksus at kunne nøjes med at skifte trusser to gange om dagen, hvis man går og fribleder. Nej, menstruationer er jo meget øh, forskellige virkelig meget. Men jeg tror i gennemsnit, er det hvis noget med, man bløder cirka en deciliter om dagen. Ej, i det hele, ikke? Jeg tror, man er en halv liter. Jeg tror, det, jeg tror, det er en lidt i det hele. Altså på fem liter dage, omkring. cirka. Ja. Tror du det? Ja, fordi Ej, det er det sådan med, meget. at det ser, ja, men det ser nemlig meget voldsomt ud, men det er fordi, at det er jo sådan noget rødt, eller sådan noget. Man tænker bare automatisk, der er meget. Men jeg tror, at i sådan en menstruationskop, kan der være to... Spiseske fuld. Måske. Er det, er det ikke klar? faktisk, at du vil have at spiseske sammen med en så blod. kylling? Hvad er det, <laughs> <en> <laughs> faktisk, du vil have? Okay. Uh, det, jeg har <laughs> læst, et rygte, der så også gik, da den her friblødningsdebat gik i gang, det var, at at at friblydning er en myte der er startede på det der hedder forchan som er øh, <laughs> som ja. er en del af som er sådan noget, en del af dark internet. I hvert fald det som har, hvor hvorfra anonymous er udsprunget, ja. som er sådan en masse hacker nørde typer der sidder og snakker med hinanden. Og jeg tror at de for sjov havde opfundet kvinder der friblyder, og så er der nogen der har fået nys, så der nogle kvinder der yeah, får nys, om det. og troede at det fandtes. Yeah. Altså, det var sådan en rygte der gik, og det er jo også bare grineren at man i sin frigørelsesproces bliver så hungrende efter en ny måde at frigøre sig på, at man bare tager alt til, som man hører. Men jeg synes, jeg synes, det er jo ikke noget farligt, i her frikløde, kan man sige. Det er jo træt dem, ah, der gør det. Fordi det bliver ja. virkelig svært at have tøj på. Jeg undgik en... Men jeg tror, okay, tror faktisk, det er lidt vigtigt at snakke om menstruation. Snak det mere er det også. Fordi at jeg, jeg gad ikke at tage Twitter-diskussionen, men der var en, som havde slået noget op med, at sådan, hvor irriterende det er at altså, stå i supermarkedet og så sådan... Sådan der, så kan man mærke i starten. Mm, det uh, eller Sandy fra ja, Lille præcis. Fra og så var der jeg en der uh, der bød ind med, med at sidde i tog og sådan noget. Og så var der en mandstype, der ja. var sådan om hvor slemt kan det være, hvor meget blødere man egentlig er og sådan noget. Du kan ikke så en højtænkter at stå på cykler to mennesker, der er væk har menstruation hver måned, mm. og siger sådan, om det er, at altså, du ved ikke, er det ja. meget slemt, eller noget. <laughs> men det altså, er sådan, altså, det er jo blod, og altså, sådan, om for hurtigt kan det blive de, de genblødt, det er jo ikke sådan, jeg tror, han spurgte sådan, altså, hvor, hvor voldsomt kan det være, det er jo ikke ligesom, når vandet går, så sådan at, nej, men det er stadig, Ej, det er stadig blod, og hvis du sidder på en stol, og du ikke sådan, altså, ja. og det er der, du ligesom er fanget de næste ja. par timer, jeg tror, ja. han har skrevet noget med, at, at hun synes, også det er så træls, fordi at, hvis man bare sidder i toget, og man skal sidde der i to timer, men jeg kan ja. ikke rigtig gøre noget, så har hun sådan lyst til, jeg tror hun skrev det sådan, hun har bare lyst til sådan at rejse sig op og tage togsiddet med, ja. fordi man bare sådan ved, at, at det altså, og det, det tror jeg var derfor, han bare var sådan lidt, åh, oh, ej, hvor tydeligt kan det blive, der skal vidderligt en druppe blod til, for at du sådan lægger mærke til, at der ligger blod. Ja ja, ja, ja, Du kan jo mærke det, altså, ja. Men der er nogen, der har nogensinde havde... har prøvet ja. at, at, at drøbe tisse i, i buksen, det ved jeg ikke. Nej, det, det er selvfølgelig svært, og jeg ved ikke, hvordan det er at have en, en tissemand, og jeg ved ikke, om den kan drøbe, men det kan jeg den tror jeg, vel. Det, ja. det jeg hører jeg. Ja. Øhm, men ja, så jeg tror at faktisk, at der sidder rigtig mange mennesker og oprigtigt ikke helt forstår, Nej. hvorfor det er så slemt. Og, og hvordan skulle hvorfor de også kunne forstå det et eller andet sted, ikke? Men det, men, men det er jo klart, at, at hvis de har lyst til at forstå det, så er det da dejligt, at der er kommet en debat, så man bedre kan forstå det. Ja, det er det helt sikkert. Det var friblodning ja. øh, som det ene. Det andet er øh, ja. for lige at blive ved, ved krop og bodyshaming. Det synes jeg, vi skal. Ja, anti-bodyshaming og bodyshaming har mm. begge været øh, nogle stærke her i år med kendte, der er gået... Øh, det kendt med meget forskellige kropstyper i øvrigt, mm. i som har lagt billeder op af sig selv i undertøj, eller i forskellige situationer, hvor de ikke, altså, hvor man sådan ligesom kan se deres krop. Ja. Øhm. Og det er jo ikke fordi det er sådan noget, uh, så det startede i 2016, men det er ligesom kommet snige at, at, at, at kvinder er begyndt. Mange forskellige slags kendte kvinder i mange forskellige kendhedsklasser øh, mm. prøver at, at, at gøre et statement ud af ikke altså at bruge deres krop som et våben. Noget, man måske altid uh -huh. har beskyldt kvinder for at gøre, men nu ligesom at tage tæten over på sin egen, og ligesom selv starte med at gøre det, og sige, ja, ja. nu fyrer jeg lige de her patter op i kameraet, eller nu på den anden side, øh, som jeg netop synes, der er sket meget i år, det mm. der med, at der kommer plus-size-modeller, og kendte, der ikke nødvendigvis er en, en størrelse small eller ekstra small, nej, nej, altså folk, går der ud viser og siger deres... hey, ja. det her, det er min krop og den har født nogle børn, eller ikke har født nogle børn, mm. eller sådan noget, ikke? Og jeg synes også, jeg ser meget på øhm, og det er så heller ikke nødvendigvis med kendte mennesker, men, men meget på Instagram altså, det er, som om mm. folk har, der er nogen der, har, der er begyndt på det, for eksempel Lina Dunham Ja. Uh, kunne man snakker om, og det er, jo, det er jo et par år siden uh, efterhånden, at hun begyndte på ja, det. Ja, men, så, men så er det lige så stille trappet op. Og det, er jo, ja. og det er sådan den gode del af det, det er, at, at nogen er klar på at give os en mere mangfoldigt kropssyn. Ja. Og vigtigt også, også at pointere, faktisk ja. at til forskel fra rigtig meget andet med folk, der sådan er lidt påklædte på den ene eller den anden måde. Så der har der også været rigtig mange, øh, hvor er det seksuelle appellede? Mm. mere eller mindre ud af det. Mm. Man kan se noget seksuelt i det, hvis man vil, men det, det er ikke billeder, der er taget mm. for at være sådan, ah, se, også øh, være sexet og tyrkemenneske ja. kostbar sexet, nej, nej. og et eller andet kan også være, altså det er, det er folk, der bare er ja. sådan lidt, hey, her en krop. Ja, også fordi, jeg synes, jeg var, jeg var lidt træt af, at jeg, har en, jeg har en veninde, der hun er skrædder og, og laver, og laver plus-size tøj til kvinder over i København, har ja. sådan en lille butik med det, og som hun også siger, det er vildt irriterende, at sådan noget hvis man skal sælge tøj, eller sådan er det for mange sådan nogle modmærker, der sælger plus-size tøj til både H&M's plus-size, men også til ja. CC. Og mm. Der er sådan nogle forskellige, øh, forskellige butikker, mærker, der sælger. Og, og, og det eneste, de spiller på, er, øh, tit, det er jo sådan noget, curves are sexy. Altså, det er sexy. Det er som om, det er nødt til at være sexet, eller sådan noget ja. med, at så skal deres modeller, når de er plus-size modeller, så skal de jo smile helt vildt. Sådan, jeg har det så grineren, fordi jeg bare er bare større end alle andre? Sådan, yes! Nå, men det er jo lidt, trods jeg min størrelse i ja, mit liv er det bare ret mega fedt. grineren, ja, og jeg er sexet, fordi curves er sexet, ja, ja. Og jeg har bare bryster, jeg har bare alt muligt. Og det må virkelig være trættende, at man som, som tyk, eller hvad man nu vil kalde det, altid skal sættes ind i så skal man være helt vild grineren, eller så skal man være helt vildt, ja, ja. vildt seksualiseret og være sådan boudoir-agtig. Ja, ja, for at man øh, kan få lov til at... Til ja, eller, eller for at man overhovedet kan sælge noget tøj. Det er jo også helt vildt, ja. at det skal være på den måde. Og, ja. har du set i øvrigt, apropos plus size, at uh, Tim Gunn, Eh, legendarisk fra eh, Project Runway. Mm. Ja, ja, ja. Han har sagt, at eh, noget, han ønsker for Project Runway fremover, er, at de har en sæson, hvor de kun laver plus-size-tøj. Nice. Det synes han faktisk kunne være ret fedt. Og topmodel i år i uh, hele Skandinavien er jo med plus-size-modeller. Så, ja. altså så det sniger sig jo lige så stille op. Det er svært at sige, om det er en tendens, der, er, der fortsætter. Altså, jeg tror selvfølgelig, at noget vil blive hængende. Mm. Men det er også svært at sige, om for eksempel topmodel tør at blive ved med at gøre det, fordi jeg tror ikke, at ser taler er sat i høje, for eksempel. Ikke? Så der er jo nogle Nej. ting. Og så jo, så har Vogue haft, den, de havde haft hende der Ashley her på januarnummeret uh, øh, for 2017, har, for de jo, har hende der Ashley et eller andet, som jo er hamrende køn, men er plus-size-model. Mm. Og det er jo også sådan det, som man kan godt sige, plus-size, men også hamrende køn-model, øh, Øh, fantastisk ansigt, øhm, så der sker lidt, men spørgsmålet er, om det er noget, der, hvordan det, hvor længe ja, hvordan det, det bliver fortsætter. hængende og hvor meget af det der ligesom bliver hængende. Men det, men det er jo. Øh ja, det var noget til et sted, hvor det faktisk ikke, altså sådan, hvor det ikke var det første man så og tænkte, wow, mm. og på faktisk ret stor en model at være, mm. altså man mega bare så mm. tøjet eller. Whatever, og nu, næv nu nævner vi Lena Dunham, og det, jeg tror ligesom, ligesom det der du sagde med, at hey det er bare en krop, den behøver ikke at være overseksed eller mega krimineren mm. eller et eller andet ikke? Det, altså, det er bare en krop og Emmy Schumer øh, går også ud og, ja. og bruger sin krop meget, og øh, den danske komiker Sofie Hagen, Hagen, Hagen, ja. Hagen, jeg bliver altid i tvivl hvad man skal sige det, jamen, fordi Hagen, hun er over vel, i England. Sofie Hagen, tror jeg, Hagen jamen, men Sofie Hagen. Jeg tror, ja, jeg tror hun er Sofie Hagen. <laughs> øh, dyrker det jo også ret meget, og bruger det jo. Ikke kun sådan noget, har hey, jeg den store sjove pige, men også har hey, jeg sjov, og så taler jeg om, at jeg også er ja. stor. Øh, ja, ja. Så man også der jeg sker synes, ligesom en udvikling. Jeg, jeg håber, jeg håber det fortsætter. Jeg mm. synes, øh, jeg synes ikke at ordet tyk i sig selv er problematisk egentlig, Nej. men jeg bliver sgu lidt øh, sådan af, når folk der bruger en størrelse 38 tøj bliver kaldt tykke og mindre. Ja, altså. Altså, ikke fordi, og for det man er en modsatte side af det, det er som om der også er sket i over, at det er, som om at at fjendtligheden over for kroppe generelt og sådan en meget misogyn øh, tendens, øh, især på internettet. Jamen, det er noget, der er til, hvor Lina Dunham har opgivet selv at styre sin Twitter, fordi mm. at hun lagde et eller andet billede op, og så var der enormt mange, der synes de skulle byde ind med, de syntes, hun ja, var tyk og grim. Ja, og fortalte, at, at, at Madonna var blevet shamed helt vildt og sådan noget. Mm. Altså, at der lige pludselig... Er det på alle det... fronter, faktisk? Ja, det er virkelig på alle fronter. Hvorfor er hun så senet og ja. så mange muskler? Hvorfor er hun så tyk? Hvorfor er hun så tynd? Hvorfor er hun så... Øh... Og altså, der er selv folk, der siger sådan, øh, lad os nu sige sådan en som Nicki Minaj for eksempel, altså, mm. der går man også hen i sådan, hans øh, øh, bryst er for store, hans røv er for stor Altså man har sådan, jamen, der er jo ikke, hvor, altså sådan, der findes I... jo ikke noget menneske, der ikke bliver kritiseret så. Nej, nej, nej, nej, nej. Det er også, det er, som om folk har en trang til, at bare fordi de ikke kan lide noget, så, vil de, så er det meningen, at det skal siges. Så ikke sådan, ja okay, du synes, hendes røv er for stor. Ja, ja. Oh, så? Så, det er Ellers, så er din kone sikkert en mindre røv Og alt er godt ikke? Men, øh, men, men en dansker, der ligesom også har taget til den Med det her, er for eksempel Klæstrup, Som jo er, altså øh, jeg, vil, jeg vil skyde på, at hun bruger En større 36 eller mindre øh, ja. Og har jo næsten nærmest ingen og Hun har store bryster, men hun er meget slank Omkring sin øh, numse Og så yes. lagde hun et billede op på Instagram øh, Hvor man netop, som var taget i en vinkel Hvor man kunne se en snumse i en øh, udfordrende badedragt, øh, nede på en eller anden havpromenade, sikkert på bryggen eller et eller andet, og hun skulle og bade, og hun havde det bare nice. Mm. Og så gik rigtig mange kommentarer på, at hun var tyk, og så skrev hun et blogindlæg om, at det var ikke så meget, at det, at hun bliver kaldt tyk, det, er hun sådan set, altså det hun kunne ikke uh, give et større fuck, fordi det ved hun godt, hun ikke er. Altså, Også hvis du vidt kan mønstre en delle uden at skulle sådan bukke dig sådan halvt for over, mm. så tror jeg, at det... Altså, det, Jamen, det er men hun var virkelig sådan, hvor hun sagde, at jeg ved godt, at jeg er lækker. Altså, så det er jo ikke mm. det, men det var det, at hvis, hvis for eksempel nogle piger, der i tvivl om, og, jo, og hun bliver jo fuldt af mange teenager og sådan noget, mm. og i, i en alder, hvor man er i tvivl om, hvordan vil min krop udvikle sig til at blive, og i en alder, hvor man kan udvikle rigtig mange ting omkring sin krop, så sagde hun, det var ærgerligt, at hun bliver kaldt tyk, fordi hvad vil nogle piger tænke, der sidder og kigger på hendes krop, som jo ikke er tyk, og nogen siger tyk om den. Ja, ja, så det ødelægger så man jo sig fuldstændig billedet, ikke? Ja. Altså, det ødelægger jo sådan et, et, et, et reality check af en menneskekrop, mm. som ja, fuldstændig jeg prøver lige at kigge, om øh, politikken har lavet sådan en øh, oversigt over året, der gik. Mm. Øh, men, men, men jeg tror, vi har været omkring det meste, faktisk. Ja, men det var, øh, det var den der, det der link, jeg har puttet ind, der var også bare sådan, øh, for lige at se, om der var noget. Jamen, uh, det var også faktisk vi har ikke snakket om, jeg ved ikke, om vi skal snakke om hende, men hende der, Karina Pedersen, der sagde, at underklassen var fyldt med dårlige oh, mennesker, hvor det viste, at hun år. simpelthen ja. havde lavet Nej, vi nævner Fri. det. Det er en ting, der er sket. Det er en ting, der er sket. Øh, og det kommer vi til at nok at nævne meget af de her timer. Bare lige hurtigt en ting, der er sket. Fordi der er simpelthen sket så meget. Der er sket rigtig meget. Øh, Alice, hun øh, er lige og kigge på det omtalte billede af Nikita Klaestrup. Øh, og vi kan godt blive enige om, at hun ikke er tyk. Øh, ja, ja, fordi altså, der, er, der er ingen steder, hvor... At, altså sådan hendes bad... Og det er en stram baddragt. Det er det. Men på, på ingen, ingen steder buller der noget. Nej. Altså ikke engang hud. Ud. Nej, Og så sad du lige og læste nogle kommentarerne Og der er også, simpelthen også nogen der påstår hun har ud. Ja yeah, og der må jeg sige Det er en må der måske nej. har hørt at hud er noget Som kvinder ikke kan lide at have Og så yeah. tænker Det tror jeg også så jeg kan jeg gøre hende sur med det. det Fordi ja. wow Og så er folk også helt ulækre Næsten Aber uh har lige... could feast on that Og jeg ja, ja. kunne spise en fersken på en halv time øhm. <laughs> Jeg kunne spise en fersken på en halv time Kæft det så lang tid I want eat big booty Yeah. Buenos dias, Lindo Tracer. Er du ikke så hard. Nej! Yes, no. uh, vi plejer jo i programmet og give en anbefaling, og det synes jeg godt, vi bare løbende kan gøre, når vi kommer i tanke om noget. Og der er en ting, jeg tit mor mig med, og det er jo for eksempel yeah. at følge uh, uh, Lækre Damer i Danmark mm. på Instagram. Og så uh, gå ind og læse kommentarerne, og så kigge på, så når nogen de skriver noget over creepy så lige klik ind på deres profil, se, hvad de er for <laughs> nogle typer, så er de skræmmende nok enten sådan nogle helt unge drenge, som, og det, og det synes jeg er måske er det mest skræmmende, eller også lige sådan nogle gamle familiefædre, sådan noget piger, piger oh, 68, ja. og som bare sådan, øh, det er jo godt nok en pæn numse Nikita. Øh. Jeg tror, at det er folk, der, både for de unge og de gamle svedkommende, der måske ikke helt har forstået, at sociale medier betyder, at... At det er socialt at andre mennesker ja. godt kan se, det du skriver. Ja. Altså. Fordi jeg tror at de måske, de tænker, Åh, så skriver jeg for det her billede til Nikita, er det sådan et, yeah, mm. og til og alle til... andre, der tilfældigvis ja. ser det her billede, som ikke engang nødvendigvis følger hende. Altså sådan, Ej, nej. hvis man nu kigger ind i sådan noget, øh, går ind i Instagrams forslag, så forestår den også sådan, folk du kender har liket det her, folk du kender har kommenteret på det her. Og så ja. kan man komme ind, og så kan man se, at, Pær nede fra for enden af vejen har skrevet en eller anden dyb, dyb lille, lille, guld kommentar til en meget ung mm. Men ja. <laughs> ja, det er sådan en ting jeg selv over med. Så kan man sige at jeg er creepy leje. Måske, måske. Who knows? Og hvad er der også i vejen med det? Det kan man sige. Ja, vi skal til at snakke om Danmark. Tilbage på programmet og kendte. Kendte I Danmark? Der har jeg, jeg, og jeg har jo ja, siddet, vi, start, vi starter. Det <laughs> ligger hårdt ud. Ja. ligger hårdt ud med jeg, Hassan. Jeg havde sgu helt glemt jeg, Hassan, men det er også, de der har været så stille omkring ham, for han er jo bare siddet han i resten af Aarhus ja. i, i rigtig mange måneder. 9-10 måneder eller et eller andet. Det mm. var helt tilbage i starten af året, hvor han øh, virkelig maksede ud på Maxud-barometeret wow, og øh, yeah. drønede rundt i Aarhus og... Øh, Altså, jeg var egentlig bare glad for at nu vende tilbage til Aarhus, men han havde, jeg tror ikke, han har haft det særlig godt. Ja, han har haft altså et han, meget paranoia-agtigt. Ja, man kan sige, han virkede han. meget paranoid, men så øh, senere hen... Jeg tror, han blev ved med at snakke om, at der var nogen fra... Er det Black Army eller sådan noget, der var efter ham? Ja, i hvert fald nogen bander, efter ham. Ja, det blev han ved med at påstå, og mm. politiet blev ved med at sige, at de her bander er ikke i Aarhus. Men så gik der et par uger, og så var de skulle sådan lidt, at jo, okay... Ja ja, de er her, det er rigtigt, ja. at de er etableret. Så man kan være sådan, at manden øh, virkede stærkt pannet ud, men det har jo bygget på, altså noget rigtigt. Ja. ja. Øh, og så var der en masse alt muligt, at lægge videoer op, og drønne frem og tilbage, og, og tro, og bare en masse med at ryge her og have nogle knive på sig, og nogle køkkenknive. Øhm og så øh, endte med, at han øh, kommer i noget øh, sammenstød med en gruppe af folk, og jeg har jo bare en pistol i hånden, og så er nogen, der tror ham, og så skyder han en ung øh, fyr i foden. Og så bliver han arresteret og sat ind, og ja. så vi ikke hørt mere til ham, bortset fra, at han havde jo beskadiget sin hånd, ja. og han måtte ikke få noget lægehjælp inden i... Han har nogle gange skrevet nogle Facebook-aplateringer ud, der har været lidt mærkelige, men han i hvert fald ikke, det var svært for ham at få et lægehjælp, og hans yeah. advokat var ret sur over det, så tror jeg, han fik det... Og så han bare siddet stille og måske skrevet på sin nye bog. Jamen, fordi han skulle jo faktisk have udgivet noget her efter. Jamen, det er det, efter sig. Ja. det er ikke kommet. Men man kan sige, at altså, det, der har jo gjort mig tryg, det var simpelthen, at han har fået noget dejligt ro til at skrive den bog. Ja. Yeah. Og noget ro omkring Jeg sig. Jeg tænker også, det er alt. fint for ham. At, altså, og er fængsler og sådan noget. Mm. Men øh, det kan også godt være, at, at det er også lang tid. Hvis du nu kun havde været et par uger, kunne mm. det måske godt være, at det var sundt nok for ham at være et sted, hvor det ikke var ham, der skulle bestemme alting hele tiden. Ja. Jeg tænker, ja. om, hvis der virkelig er nogen efter ham, er det jo også ret nok, at der ikke er det mere. Men det, det. Øh, men det seneste, der er så er sket, det er, at han er blevet forflyttet. Han skulle egentlig flyttes til et, et åbent fængsel, men nu er han kommet, flyt, blevet flyttet hen på den lukkede, tror jeg, ja. afdeling. Et eller andet sted, fordi han sad i celle med en fyr, der var rimelig crazy. Okay. Et, jeg kan ikke lige huske historien. Han skrev den i, ud, en meget lang smør ud på Facebook. Øhm, ah. Jeg om, om, ikke. Om, om hvad der var sket, og han i hvert fald følte sig uretfærdigt behandlet af fængselsvæsenet. Nu siger jeg måske lidt kontroversielt, men jeg tror simpelthen ikke, at han ville kunne håndtere at åbne fængsel. Ej, det er rigtigt. Altså, men det det også... Han har ikke kunne håndtere sin frihed, kan man sige. Nej. Øh, vil du have mere champagne? Det kan du <laughs> have Det skal man lige øh, direkte, så jeg kan få lidt mere. Ja. Øhm. Men, det, men det er sådan set, hvad der sker, og man kan jo håbe for 2017, at Yaya, øh, ja, ja, han... Øh, han kommer ud og er blevet både øh, øh, rolig og voksen og hvad vil jeg. Ja, lad os se. Jeg har jo engang inviteret ham ind i øh, jeg har inviteret ja. Jeg, jeg, øh, jo jo jeg tilbudt ham engang et program ham. på her øh, ja. <laughs> broadcastende radio. Ja, det var lige før han røg ind, og jeg, fordi jeg gerne ville passe på ham og jeg blev sådan lidt moragtig og synes at øh, nu skal han flytte tilbage til Aarhus, og så få det dejligt, så kunne han få et radioprogram, så ville han få lov til at sige alt hvad man ville ja, i radioen. Ja, det er et afløb for alt det der i radioen. Ja, ja. Ja. Men, nej, Men øh, han svarede mig aldrig. Jeg tror ikke, vi... han har læst min beskrivelse. igen bagefter. Ja, det gør vi, når han kommer ud igen. Hastigt videre til. Øh... Så jeg har overtaget Lars von Trier. Highbrow. Highbrow ja. og, øh, og det, det er Og øh, det, øh, det er jo fordi, det er mig, der lavede den her liste i går. Og så, øh, og så slår det mig, at det var i år, øh, hvor Lars von Trier og gik fra sin kone gennem 20 år. Bente trier dejlige Bente, Øhm, som jo har holdt ham ud, kan man sige. Altså, jeg elsker jo Lars von Trier, men jeg tror også, at han er svært at sammen med. Bente mm. har gjort det i 20 år, givet ham to dejlige tvillingedrynge. Øh, og, øh, og nu, øh, så, kom, så kom der en bog, der hedder Mænd bærer min kiste af en forfatter, der hedder Jentle Hallund, som samtidig også er en kvinde, der har været medforfatter på både Melancholia og øh, Nymphomaniac. Ja. I den øh, bog beskriver hun en masse forhold til en masse mænd, heriblandt noget, der kan insinueres at være et forhold til Lars von Trier. Så går okay. Lars von Trier ud og siger, det har overhovedet ikke noget på sig. Det er den her dame, skør. Også fordi, Lars von Trier var mig. jo en lille smule gift. L Lars von Trier en lille smule gift, og på det tidspunkt, hvor bogen kommer, tror jeg lige, han, han har bebudet, at nu skal ham og Bente skildes. Ah. Og så kommer bogen, og så siger han, jeg vil ellers ikke have sagt noget om min skilsmisse, men nu er jeg simpelthen nødt til at sige noget, fordi det er som om, at den her forfatter bare vil, vil, du ved, vil sjeme Bente spændt. Ja, stakkelspændende. Ja. Øhm, og, øh, og så går der noget tid med det, og man tænker egentlig, okay, de har garanteret været elskende, men de er nok også lidt uvenner. Og de ja. er begge to ud og sige lidt af hvert, og Jelle er ude og sige sådan lidt mærkeligt med, æh, har, vi, har vi haft et forhold? Ja, vi har jo arbejdet sammen, så på den måde har vi haft et åndsfællesskab, men ikke noget seksuelt. og sådan noget. Det hele har været meget mystisk, ja. og det er lidt svært at sige, hvad de egentlig har lavet. Men øh, så går det jo hverken værre eller bedre. Inden at de bliver kærester. Yes. Og her til Lars-Montrias 60-års fødselsdag i april i år, der deltog hun, og de kyssede hinanden. Og, og det lyder, lyder måske som en stor ting, at han har kysset hende, men, men han er jo sådan lidt sådan Han er jo en meget nødvendig erotisk uh, menneske. Og ja. det er jo også i år, hvor han fik lagt uh, hvor, han, hvor han fik fortalt, at alle hans film stort set er skrevet på en blanding med, af stoffer og alkohol. Uh, mm. undtagen Nymphomaniac Og nu er han... Nu vil han prøve at være clean. Og hvis en nymphomaniac er det, der sker, når han bare får lov til at... Altså næsten for meget. ...være sig selv, som snittet. Her er nogle stoffer. Ja, ja ej, præcis. Ej, ej. Æm, nej, han, har, han, han roser jo stofferne øh, til skyerne, fordi at det har jo gjort ham kreativ. Og det kan jeg sådan set godt se. Jeg synes jo faktisk, at hans nymphomaniac er ok, men det er, altså, det er ikke en af hans stærkeste film overhovedet. Mm. Jeg synes, ideen idéen er genial udførelsen er øh, klodset. Klodset, okay. ja. Det synes jeg. Men det kan også og, være, og jeg er også stor løs altså, for har jo, øh, øh, øh, Hvis man har meget altså, sådan, angst, i, mm. i, altså, som det også lyder på ham, at det, være, det, har det han godt kan øh, være rigtig, rigtig slemt i perioder, medicineret, ja. så kan man sige, altså og øh, det her det er virkelig ikke for, øh, hvad hedder sådan noget, for at sige, at man bare skal bruge Nej. løse stoffer, men han har jo måske også været så langt ude, at det, at det faktisk bare fik ham til at fungere. Altså, ja, det gjorde han jo han ligesom kunne være i sig, sig selv og kunne koncentrere ham. sig om noget. Men samtidig og... ved han jo også, at mm -hmm. igen, altså, når man er 60 år, skal man og passe på med sådan noget, ikke? så kan det godt være, at det virker, men man skal jo passe på med mange ting, når man er 60 år. Det er jo ikke bare stoffer, det er jo også alkohol eller fred, ja, noget, eller ja, Altså, når du fred. ved sådan, det, altså, man kan sige, at det kan godt være, noget har virket, men da man når alligevel en alder, hvor ting, der har virket før, masser af rødvin til aftensmaden, måske ikke virker så meget mere. Mm. Øhm, men nu er de her i hvert fald kærester, og øh, her i det nye år kommer Lars von Triers film, The House that Jack built, som først skulle have været en, øh, en, en serie, men så, øh, da alle begyndte at lave serier, da lige ligesom blev til serier, så øh, var Lars von Triers sådan lidt, øh, jeg gider ikke lave det, alle andre lave. laver, nu er jeg jo en film igen. Og så bliver man også bare træt, fordi så er man sådan åh oh, gud, så bliver det bare sådan 5 timers langt. Film. No. det kan godt være, at han overrasker alle, og laver sådan en timers ja. romantisk komedie hun <laughs> det, det, <laughs> det er det handler om en serie morder så, så den bliver sådan den bliver uhjælpelig okay. øh, ja. det var Lars news det var Lars van Trier medina vi har været over, at der er ingen baby nej til gengæld. og det var egentlig bare lige for som op øh, hvad der hvad der var sket vi har jo snakket meget med Medina og det og det er også sådan som op program det her hvor vi ligesom snakker om hvad der er sket og hvad skete der med Medina det er som om det er som om hun ikke sælger billetter mere til gengæld en har hun været en tur i en flygtningelejr og fået sindssygt meget øh, kritik for det. Fordi folk Fordi de beskyld, beskyldte hende for at bruge det til at promovere sig selv. Men hun æm... udgav jo ikke noget nyt musik, kan man sige. Så sådan meget dårligt promoveret ja. på en eller anden måde. Hun har jo sådan en foundation, der hedder Mövation. Men igen, det er jo ikke penge, ja. hun får. Nej, nej, nej. Jeg siger bare, at altså det er også, det man, også ligesom noget, ja. det hun har lavet i år. Ja. Så hun blev forlovet med sin kæreste Sebastian. Yes. Lund, model også. Æ, så de skal i hvert fald sig i sit nye år, tænker man. Og ha sådan, babies. Æ, ja, det håber jeg. Ja. Men, altså, men vi har jo også pynset på, om det er simpelthen fordi, hun er så oldskuel, at hun ikke får børn før, hun er blevet gift. Det er nemlig det. Ja. Så jeg satte på et uh, surprise-føbruar-bryllup. Ja, det kunne være lækkert. Og så en surprise-baby lige efter. Ja, ja, lige præcis. Det kunne være rigtig øhm, fint. Og så har hun jo prøvet at sælge et hus øh, <laughs> Nå, ja. på Amager øh, eller på Islands Brygge, som ikke kunne blive solgt. Og nu er hun bare blevet i det og sagt, fuck det, nu bliver ja. vi her. Vi ja. elsker bare det hus så meget. Så kigge, okay, man også bare blive boende. <laughs> så køber vi bare alle de andre huse, så. Vi, vi, vi tror at det er noget med det kan simpelthen naboerne, jeg jeg det også så godt være være så rig, at jeg bare kan være sådan et okker i flytte nej jeg køber naboerne ud. Ja, ud. <laughs> altså, jeg tror ikke de gør jeg tror at de de det for sjov ja, ja. Ja. fordi jeg tror jeg tror egentlig altså jeg tror, jeg tror, jeg tror hun har blødt lidt penge i den her, øh, i det her år fordi Nå, ja, ja, hun, hun har, har aflyst altså, hun... koncerter og, og hun er blevet mindre populær hun er populær på de sociale hun er populær som menneske Ja. Men hendes musik er jo ikke populær. Så er jo lidt outdated, eller hvad skal man sige. Hun har selvfølgelig mm. hun har en, en stor fanskare, men, ja, men hun udvikler, udvikler sig. sig jo ikke. Det kan være, at, Medina, ja. øh, det kan være, at hun rejser sig som en fuld phoenix op ad asken. Jeg, og, og nu kommer vi igen tilbage til mit argument for, hvor hun, hvorfor hun skal blive gravid. Jeg tror simpelthen, at det kunne give noget ny musik, at hun bliver mor. Altså en ny, nyt take på hendes kunstneriske virke. Helt sikkert. Jeg satte ja. på, at hun bliver den danske Madon Madonna. Madonna. Madonna. <laughs> ja, er det, jeg prøver at sige. 100. Hun skal den danske Madonna. Mm. Yes. Ja. Så, det var Medina for så vidt. Så skal vi til en øh, Nørby. Og så kan man måske, hvis man ikke har fuldsygt meget med i alt muligt, så tænker man, hvorfor skal vi snakke om Gita Det skal hun, fordi hun der har inspireret øh, det tætteste. Danmark kommer på et, et meme, der sådan egentlig er... ja. Et, ikke, altså et live team. Gita har jo internet, sagt, sagt, øh, sagt ordene, vi alle har gået og sagt i 2016. Hvem er I, hvad andet? Hvem er hvad andet? Et spørgsmål, man altid kan stille. Måske fordi Hvem det er, de, ikke er, det er ved det ved blevet livet. brugt i så mange sammenhænge. Ja. Jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det. <laughs> det er de Hvem der er, der er de, er det? der ikke er ved livet? Ja, de der ikke er ved livet. Og hvis man har hørt det her ting sådan, hvad fanden, hvad går det ud på? Jamen der sker det, at Gita Nørby er i uh, god aften Danmark, mm. eller aftenshowet, til et interview om... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, at der, hvor jeg har set interviewet fra, der er det hende og så en, en ældre skuespiller. En herre, som jeg og desværre Nej, det desværre ikke husker, hvad hedder. Nej, det er fordi, at hun har skrevet en bog øh, ja, om det sin har... Rosenhave sammen yeah. med en fyr, der er gartner. Okay, fordi ja. det interviewet... Det er det der, de interviewet, det handler egentlig om. om at være ældre og... Jamen, et eller andet. Det handler om ja, li livet som ældre, og hvordan og man og nyder livet sig og... om, om sin have. Lige præcis. Og så er det, at... I den her samtale, for at Gita en indskydelse, fordi der er der noget, hun har tænkt over, som hun så i avisen forleden, yeah. som hun gerne lige vil have svar på. Og som enhver åleskule type, så har Gita da klippet ud af avisen. Det hun, og det, hun har gjort, er, at hun har reddet en side ud af avisen, og foldet den på magisk vis ned til, ved ikke, på størrelse med en lillefinger. Mm. eller sådan, fordi hvis man ser klippet, og man kan finde sådan det på så, YouTube... Så det vokser ud af hendes håndflade. Ja, lige præcis, fordi hun sådan, hun siger, jeg tror, hun siger, at der er noget, jeg har tænkt på. Og så <laughs> Piller hun ligesom lidt ved sin hånd Og så folder hun ud Og først tror man sådan om det er en lille sadel Og så er det bare ja. altså Et kæmpe avis side med, øh... Men, men det, det er jo en, en sektionsforside for politikken Der ja. siger at, at, at hver anden i Danmark Er klar til at skære ned på kultur Præcis, hvem er hver anden? Hvem ja. er det der ikke vil livet? Og guitar Fordi... er jo typen der, er, der altid bliver farvet Når folk vil skære ned på kultur Hun jo. er en gammel kulturradikalist og synes jo, at, at, at, at kultur er det vigtigste i hele verden. Og så hvis man vil lukke et teater, så står Gita der og siger, ne. Altså, skal, <laughs> jeg binder ud. mig selv til det her teater det nu. Fedt, fordi Gita spørger jo bare ud midt i alting, og jeg tror, var det så Rønne, ja. der interviewede, ja, ja, ja. som bare sådan stod, øh, ej, det er altså ikke det, vi snakkede om nu, eller det ja. ved jeg ikke, det har ja, vi ikke snakket om, men vi skulle diskutere. Det er noget for politikken, ja. siger hun, det må du spørge politikken om. Ja. Men, siger, siger, og så der mm. har jeg her gardiner jeg også set at mange gange. Der har jeg gardiner fyren der med. Han er sådan ja det må være en også, så det er jo en, af os, der sidder her og så siger lige Rønne ja ja det er, uh, det er rigtigt rigtig nok ha, ha, ha og så tror jeg hun kommer tilbage på sporet med de der blomster. Ja. Men, øh, men det er jo... Skud til Lise Rønne øvrigt. Jeg vil sige jeg kan ikke så godt lide aftensjorden, men jeg synes hun er en øh, udmærket interviewer ja. i virkeligheden. Jeg ved, jeg ved det ikke, jeg mistede alt for hende efter X-Factor. Jeg synes, hun var så elendig i X-Factor. Nå, ja. Ja, sikkert. Ja. Men øh, en anden han, ting, Gita har give. gjort, yeah. er jo at møde op til dronningens øh, indbudte. Her er kultureliten nytårs... Eller ikke nytårsbalme, med. her er kultureliten. Jeg holder et balt for dem. Øhm, alle tager pænt tøj på. Gita tager en meget spændende kjole på. Undskyld, <laughs> <af den>, øh, <laughs> jeg har lige set kjolen igen. Jeg havde ja. helt glemt Præcis, hvor grøn den var. At den designer, der hedder, Nikolas, øh, hvad hedder han? Nikolaj Nybro... Nej. Nå, nu er det glemt, hvad hedder. Oh, kan du jeg se jeg det på Han hedder Nybro i hvert fald. Ja, Nikolas... Niklas Nybro, Nik... Ah, man men han hedder Nikolas, så hvis du siger Nybro, så tror Ser jeg, at det jeg er ja. Mad, mad rigtigt. Ja, Nikolas Nybro. Mm. Og det her er, det er en designer, der er meget eksperimenterende i materialer, og som designer rigtig meget øh, tøj til teaterforestillinger. Øh. Og jeg mener også, at den her kjole er fra noget... Øh, Nå eller nej ikke teater for men det er tit hans det er tit hans kollektioner har et tema af sådan noget snit tror jeg måske den her ah, fra eller sådan noget, Altså det her ikke? det ligner en blanding, mellem, det ligner hvis du tog en præstekjole og bare malede den helt lavet i sådan noget rød latex, lidt lidt sådan noget regn frakke. Mm, tror, og så, så, gjorde, sådan noget meget og så gjorde let. kraven sådan helt slap. Ja, altså. <laughs> kraven har opgivet livet og bare ja. sådan vendt ned mod skuldrene. Ja, ja. Den blødende præst, kan man kalde den. Og jeg vil sige, det er eksperimenterende. Og for lige at gå tilbage til modverdenen, altså jeg vil sige, ikke engang en øh, 81, nej, altså, der ingen, der 80 centimeter godt høj kjole, og det er høj, derfor, det uh, er Nice. nice ung kvinde. Altså, vil, altså, nej, der er ingen, der kan bære det her. Der er ingen, der kan bære den, og derfor er det også nice, at Gita gør det. Og, og det var jo også, efter folk var sådan lidt lol, lol, lol, lol, så var der også mange, der var ude og sige, var det skønt, at Gita gør det her. Og Gita synes jo, og Gita også en selv, det er ikke kæft, det er grineren. <laughs> Jamen det er det. Hun, selv, hun ja. synes, det er skønt, ja. skønt at folk går øh, godt sammen. Det er det, det jo også. Og jeg vil sige, jeg glæder mig til. Jeg er vild med. Øh, det er jo sådan noget, der sker, når man bliver ældre. Mm. Her, er hun er en af Hun gammel, og hun er så altså, lidt. Nå, ja, ja. Jeg glæder mig selv meget til bare at have sådan en lille hård -fuck. Jeg Måske bare, hun, ja. hun synes, det var grineren, så det så hun på. Ja. Og så har det været sjovt, og det er ja. fint. Og så er så nogen, der synes, det er nice, altså, ikke? Og prøv at have en dejlig ægtefælle, så tror jeg, jeg fandme, hun er god at være gift med. Altså, det Rita, kunne jeg forestille mig. Det ja, tror jeg, gerne. jeg tror sgu, hun er nice. Undtagen, nej, fordi omvendt, så kommer der sådan nogle, hvem er hver anden situation, hvor man sidder sådan et, hvor, Det er ikke det, vi så Ej, har ikke snakket Fordi hun kærer sig om kulturen. True. Men øh, kommer lige et tanke om, at selv samme øh, dronningebal, det var jo øh, der, hvor Medina kom for sent med sin kæreste. Uh. Og hun nærmest ikke var blevet lukket ind. Det er jo virkelig, øh, virkelig... Ja out der at hun kom for sin og der hvor Nicolas gjorde en spændende entré. altså på, han man står jo ligesom i kø og venter på mm. en hilse på dronningen, og arh, jeg kan ikke fast, jeg tror, jeg, jeg tror det er den fest. Han gør det, at han ligesom går op mod dronningen, og så sådan glider han ligesom det sidste stykke ja, for ja, ja, Det var ja, meget, øh, meget stilet, det er jo elegant, men ja, ja, også en spændende eller, strategi, ja. fordi hvad hvis du ikke sådan der, så ja. ikke i Danmarks dronning. <laughs> ja, men det er fint nok. Ja. Cecilia, vi er nået dertil, hvor vi faktisk har øh, snakkede vi snart en time. Ja, jeg ved det godt, og vi har stadig mere fra Blok <laughs> øhm. Hvis vi bare lige skal nævne det. Øh, der har været bagedys. Der var Gunnar, der øh, sød sødmand, blev sparket ud af bagedysen, fordi Jamen, at han, det jo en snit, det at han skulle, skulle lave storm... en maskulin kage. Ja, yeah. åbenbart. Maskulin, kage. Gunnar laver... Og må jeg lige sige, ting, der ikke findes. Ja. Øh, kage. Polterarbenkage. polterarbenkage. Eller maskulin kage. Ja. Jeg tror aldrig, der har været mænd på poldarpen, der har taget en kage Nej, men også... Ja, Æ, måske er der et generelt problem med, at vi sådan, øh, giver for mange ting et køn. Jeg tror, hvis jeg gik op til en bærer og bader om et maskulint brød, eller måske hvis jeg gik op til en bærer og bader om mit brød, mm. der tror jeg da virkelig, at bæren vil stå sådan... Øh... Ved jeg, ikke, men, ja. jeg ved ikke, hvad du har. Jeg har ja, ikke lige noget brød i sådan en lyserød eller blå. eller sådan. <laughs> det er fint nok. Men godt, der når blev smidt ud, der var kæmpe shitstorm. Folk var virkelig... Øh ja, sur og sådan, uh, helt mm. og ja, ja, ja. normativitet og ja. alt muligt. Jeg det synes også, virke... det var lidt tynd, faktisk. Ja. Jeg vil sige, at han ramte ikke temaet fair nok, fordi jeg er også sådan, jeg forstår godt, hvad de mente, men jeg, kan men slet jeg er jeg ikke stadig husk, var, lidt forarvet over. Der han en god bærer. Altså, var han god, altså, var han god ja, nok til at gå videre? Ja, jeg tror, en del af grunden til, at han ikke gik videre, var, at altså, kan var nemlig rigtig flot, men den ja. så meget sådan tuttenuttet ud, ja. og så var den meget mild i smagene, og det var sådan, at den er god, men det er meget ja. mild og meget ja. harmonisk, og sådan, og jeg det tror, er ikke rigtigt, Jeg tror, jeg var, det jeg var mere chokeret over i det afsnit, at nogle af dem, der ligesom havde været dårligere i hele afsnittet, mm. gik videre. Mm. Altså, der var ligesom nogen, der var dårligere end ham som gik videre, og det var irriterende, fordi så bliver det jo så bliver det tema over kagebaning. Det altså hvor det, jeg, at det, at man har, det man har hyldet ved øh, den store bagdyst, er, at det måske at det faktisk handlede om at kunne noget. Ja, ja. Og når det så lige pludselig bliver temaet, der vægter højere end, end, end selve Afban afbaningen, baningen, så, øh, æh, så, så, så, så bliver man forvirret. Ikke? Øh, og helt sikkert, at han ikke ville have vundet programmet, men han ville i hvert fald have ja. været der et par afsnit mere, ja, tror, det, jeg. Det tror jeg fordi der var altså nogen, der var dårligere end ham. Helt, altså, og jeg. det var der. Ja. Sådan er det. Så det, det, det er også en ting, der er sket i år. Mm. Der er også... Øh, åh. Og lad os bringe familien fra brøkken over. Det er bare det fordi, det. der har været så meget med dem i det her i år. Der var også, hvis man er gået glip af det, der er ikke så meget at sige. Jeg kan bare sige, at BT har skrevet en artikel, hvor de øh, ligesom lavede en øh, oversigt over diviadasis karriere, hvor flot ja, det var, hun ja, ja. var gået fra været til et eller andet. Øh, her vælger de så at bruge et billede af Ulla Esenbrun <laughs> sammen med Mikkel Fønsby. Og det er efter scenen ikke første gang, det er sket. Nej. Øh, der kan man sige... Og så kan det godt være, at brugte mennesker åbenbart ser mega ens ud, når man sidder og skal finde billeder. Men det her, det er altså ikke... Det er via de das og Ulla Essendrup. Det er de folk, ikke man ved, hvordan ser ud. Ja. Det er jo Også, sådan. De er ikke sådan <laughs> fra det samme altså, de er ikke sådan at de begge to er afrikanere eller sådan noget. Ja, nej, men, altså, de de, ja, yeah, men de er begge to fra sådan noget i Ja, men de ligner jo ikke hinanden. Nå, nej, nej, nej. Det kan vi da hurtigt blive enige ja. om. De, de er begge to sådan <laughs> meget er og har sort hår. <laughs> de, de afsløre. Oh ja. <laughs> nej, men altså jeg ved det ikke, der... Jeg, jeg ved ikke, hvad der skete der. Det kan jeg i hvert fald sige, det var helt spændende. Vi I ja. spotter det nogle steder, og så mm. meld ja. ind til os. Eller til det medie, der står for det, i virkeligheden. Det er måske dem, der skal vide vide. Nu, har, nu skal vi altså lige hurtigt sige farvel og sige goddag igen i det samme øh, spor her. Fordi oh, ja, øh, ja, det vi det skal rigtigt. lægge det ud, og så skal vi afslutte på en time. Så nu siger vi lige farvel for team yeah. 1. Det, øh, det gik for hurtigt. Det gjorde det helt sikkert. Det kommer vi skal, helt sikkert skal, ikke til at høre ja, ja. særlig meget øh, festmusik i team 2. Vi skal, skal i snakke hurtigere. Ja. Vi skal snakke hurtigere men øh, luk ned her nu for time 1, og øh, så ses vi lige om øh, to sekunder. Ja, skal vi lige skåle i champagne? Skåle i champagne, ja. Åh, oh, lidt lam det der plastikglas. Mm. <laughs> så er nu time 2 gået i gang. <laughs> og vi har lavet en fed overgang her. Jeg gad ikke lige at sætte musik på, fordi så skulle jeg gå ud af det her dokument. Ah, men plus, at så skal vi tage og stoppe øh, almuligt. Vi ja. er øh, ikke nået så langt i vores program. Vi er nået til punkt 2, som er øh, kendiser i Danmark. Mm. Sidste punkt på det var... Øh, åh, det er overhovedet ikke sidste punkt Nej, okay, nej vi går hurtigt nej, igen det, men det er fordi, vi lige mangler alt det med politik og kongehusen ja. Prøv her, øh, du lytter til at sidde og sidder og på Aarhus Vi snakker om, hvad der er sket i Kendisland i hele 2016 Og så til sidst vil vi snakke om, hvad vi ser frem til i 2017 yes. Ringe til vores gode veninde Maja Og... Øh, snakke med hende om det. Indimellem, hvis vi får tid, spiller vi lige noget dejlig festmusik. Vi sidder og drikker champagne. Vi ja. håber, I gør det samme derude. Vi opfordrer ja, der os til, øh, at man øh, lige gør vi. det. Altså, den her klokken 12 er det bedste, jeg nogensinde sådan har haft. Fordi, så kan man øh, drikke lidt champagne, og så er man sådan rigtig i stød til at gå i gang med sine nytårsforberedelser. Ja. Og så når folk kommer, og der er gæster, mm. så, så er man klar igen. Øh, har jeres nytårsfest en tema i aften? Øh, nej. No, jeg har for, bidraget med at lave en halv indkøbsliste, så nej, jeg ved faktisk ikke det er ikke, temaet. <laughs> halv indkøbsliste <laughs> ja. er temaet, skulle være bare ud, som de ting med det. Nå, det er ja. bare fordi, jeg, jeg har heller ikke været til noget med noget tema før, tror jeg, men i år, der skal simpelthen til mexikansk tema. Øh, Måske så, skal jeg foreslå et tema. Må jeg lige sige, hvis I lytter med derhjemme, overvejer om vi skal have et tema. Hjemme i Kolde. Vi, vi kan godt det. have kendis tema. Jeg har en masse udklædninger. Ja, jeg skal simpelthen til mexikansk tema, og det er det sjovt, fordi så ender man med at sammensætte et outfit, der overhovedet hverken er sexet eller flot, men som bare udstråler fattige fattig mexikaner eller et eller andet. <laughs> så har bare sådan en kæmpe sumberneve på. Men også fordi, man kommer til, og du ved, at man er jo bare en stor omvandrende kliché. Yeah, for dem, eller sådan, fordi, hvad skal man så på ja. Jeg har taget en poncho og en stor hat ja. Og det tror jeg alle gør Og jeg har som øh, kvinde fundet en øh, stor neddel der lige kan hive op i det ene øh, Sådan til at jeg det det uh -huh. og, øh, og, og så er det sådan, altid gul, grøn og rød farver yeah. <laughs> Og så øh, Ja, sådan noget med en masse mascara Tænker jeg Jeg har jo slet. ikke et stort hår, jeg ligesom kan lege med der øh, Men så tager jeg bare en sådan på Må jeg lige sige en anbefaling herfra Lave lidt tema i sin ja. Det har jeg aldrig gjort Nej. Det blev meget spændende Ja vi skal til kongehuset. Det skal vi. Faktisk. Og, vi var i gang Og, med og de det der sker var, gloppen. at øh, i går aftes, så sad jeg og ville lave noget med kongehuset. Og jeg tænkte, at vi ikke sådan opsummere, hvad der var sket i kongehuset. Det er der sgu så mange, der gør. Det gør de også selv. De er på Instagram. Hvis de, man er, de er jo med. endelig kommet på Instagram og, øh, og Facebook, tror jeg. Eller øh, har de været det før? Jeg følger dem og liker alt, hvad de lægger op. Det siger jeg bare lige De er nu. i hvert fald endelig kommet på Instagram som måske det sidste kongehus i hele Europa. Jo, jo. Øh, og, og, og, og, og hvad hedder det? Det, både det engelske og det svenske kongehus, og også det norske, ved, er jo sinds, det sindssygt, dygtig, sindssygt dygtig til også at give noget af sig selv, og, være ja. og øh, komme ned på jorden, men samtidig opretholde en, en kongelig... Øh, jo, jo, jo altså hold, ja, hold fast en... i det med at være kongelig. Det er lige en aura. Vi er en bedre end dig. Ja. Æm... På en, sådan en positiv måde. Ja, vi er dejlige og lækre og alt er ja. godt. Øh, og så er det Danske Kongehus kommet på Instagram og... Øh, og det har vist nok, altså udover at de så derude nogle ting, som jo de jo selv laver, mm. øh, så, øh, så har det vist nok gjort dem, ifølge medierne, i hvert fald medierne gjort dem mere sådan tilbageholdende i forhold til at give noget af sig selv ud til bladene, fordi de så ligesom henviser sig ah. til, hey, det kan I bare finde på vores Instagram. Men deres Instagram er jo sindssygt poleret. Altså meget poleret. Øh, det er jo ikke... Rigtig meget. Ja, ja så. Det er lige hurtigt om jeg det. Jeg håber, at de laver med Instagram-takeovers, mm, for at gøre det lidt mere. Nå, nej, nej, nej. Nem, fordi det eller takeovers, det burde være sådan mega, men, men hvor man også ser, at, det, at teksten faktisk er skrevet yeah. af nogle andre, end de sociale medier oh, medieransvarlige kongerhusser. Det kunne jo være mega i fedt med børnene. Æh, de er jo ved at være gamle. Eller i hvert fald, at Jorkins børn er jo gamle nok til i hvert fald at lave en gratis forslag til kongerhusset. Ja. Hvad mindre, I har mange penge, I ikke skal bruge så noget, så vil jeg så vi gerne hyre som konsulenter. Mm. Yeah. Men, men det, der så var i går, da jeg sad og ville prøve at finde sådan noget, fordi så kunne jeg ikke lige huske, hvor det i år, Marie fik lavet de der bryster, og konghus var ude og dementere det og sådan noget. Og så googlede jeg bare lige af 2016 og øh, prøvede mm. lidt at finde noget, og så ser man virkelig, jeg tror virkelig, de har brugt mange af dine og mine penge på at influere google søgninger på. på SSIO. Ja, lige præcis. <laughs> fordi de i hvert fald de første, og så gad jeg ikke kigge længere, de første to sider med links handlede kun om lødige ting. Altså de ja. linkede til deres egne ting, kom ud til hjemmeside, mm. deres Instagram og deres Facebook, og så linkede de kun til positive artikler på billedbladet. Det var det. Og så gav jeg simpelthen op. Det gav jeg ikke. Nej. Så nu er vi færdige med kongehuset. Men jeg, må jeg sige, at jeg tror altså ikke nødvendigvis... Jeg tror klart, de har gjort noget for, at det skal være sådan. Men jeg tror ikke, de har arbejdet særlig hårdt for det. Fordi at det medie, der har skrevet mest om kongehuset, har altid været billedbladet. Ja, ja, og billedbladet har sikkert. fandme aldrig været negativt. Nej, helt altså. sikkert. Nå, det var øh, kongehuset. Der er sket nogle ting. Øh, ikke noget spændende, desværre. Udover at det eftersigende havde Frederik og Joachim i, jul. Nej, en træls, i Aarhus. Nej, var ja, men de, skulle, skulle de, jo, der. De, de er jo vist nok vinder. men det er jo, sådan, de ja, jo en gammel man, historie. man kan sige, de holder jule sammen om vandet over, så yeah. det er ikke sådan noget nyt. Øhm, I politik, politikens verden, der er der sket rigtig meget. Der er en masse ministre, der har skiftet pladser, for eksempel øh, en af de mest, eller en af de sådan mere omtalte, i hvert fald Esben Lunde Larsen, som først stod for uddannelse, og så senere hen Landbrug. Og øh, vi har jo været ude ved vores eget rygte i politik, og det vil sige, der, der, det er der jo ikke andre meter, der er taget op, og det er som, at man er altså ikke lytter er. til vores program, og jeg forstår, forstår det hvorfor. ikke, hvorfor. Men vi har været ude ved vores eget rygte, som jo var det omkring, øh, det er næsten for langt op opsummerere nu, vi, vi begynder at være lidt stresset øh, omkring <laughs> den her tid, men man kan gå et par programmer tilbage og høre øh, vores gode rygte om, hvorfor Ulla Tørnes stadig er i regeringen. Yes. Så, den, så det, det er det en lille teaser. Så kan man, det kan for det man, man virkelig ikke være. <laughs> I hvert fald, Larsen var øh, Miljø- og Fødevareminister, og nogen øh, anklagede ham for, at han ikke gik så højt op i Miljø-, og, øh, altså, Miljø og Fødevare i det hele taget, fordi at det var som om, at øh, hvis man kan huske, der har været en masse palaver omkring den nye landbrugslovgivning fordi at øh, nogen fik lov til at udlede noget mere, baseret på nogle tal, som nogle forskerne fint. gik ja. ud og dementerede og sagde, at det passer altså. ikke. Vi har ikke sagt, at man skal bare skal udlede mere, eller at det er sundt for naturen. Um, og I tror, at et eller andet sådan forsøg på at bevise, at han gik op i, øh, i sundhed og fødevarer, så er du simpelthen Nej det, er fordi, jeg, nej, nej, nej, det er fordi, jeg vil gerne lave nogle videoer til vores øh, Instagram. Man kan lige følge os på Instagram, hvis man ah. vil, vi og sidde og hør. Øh, stadig på en eller anden måde, jeg ikke lige kan huske lige nu. Men det var fordi, den her story-funktion, jeg kan helt jeg har lidt svært. Jeg taler bare henover. Jeg gør lige det. det fordi det, der sker jeg er, bare, at og øh, filmer ting Esmen Larsen har de sociale medier og opdateret jævnligt med, hvad han sådan går og foretager sig. Og lige omkring det tidspunkt, hvor at, øh, der blev snakket om, hvor lidt han går op i miljøet, så lavede han sgu en update med, hvad han lige har spist som Der var økologisk spælt økologisk juice og økologisk havregrøde. Spil. Yes. Øh, og det var så sjovt og malplaceret, fordi det var bare så tydeligt et forsøg på at være sådan, ej, jeg synes, miljøet er vigtigt vi så økologiske spild og sådan noget. Selvstn ja. øhm, med ham et af de mest fremtrædende tænker, eller en af de mest fremtrædende mennesker og mest skældsættende ting der måske er sket, er jo det med Morten hvis mm. Der var angklædt for øh, er anklaget for øh, en lækkert masse svindel med EU midler eller i hvert fald at have omgået øh EU-midlerne sådan lidt... Øhm. Rika Carlsson fra, lidt fra, fra DF startede ligesom det her med at sige, der er sgu lavet noget lødent her. Jeg synes ikke, jeg bliver behandlet ordentligt. Jeg synes, der er ikke der er noget her, der bliver behandlet ordentligt. Hverken mig eller penge. Nogen øh, har skrevet mit navn på et stykke papir. Ja, jeg har ikke øh, selv Og så var det sådan lidt en sag for sig selv. Og så blev den lagt den lidt ned. Så kom det op igen, fordi nogen øh, så gik videre og, øh, og sagde, hey, øh, hvad, hvad er det nu for noget? Og mm. så viser det sig, at at Morten Messer-Smith måske. Det er jo ikke blevet anklaget endnu, vel? Men, men måske har, har, har brugt nogle EU-penge til noget, de ikke skulle bruge EU-penge til. I virkeligheden en, en lille, det er selvfølgelig ikke en lille sag, fordi det er noget med integritet og, og, og bruger man penge ordentligt og sådan noget. Mm. Men i virkeligheden er det jo ikke særlig mange penge. Altså, hvis vi skal sige det sådan som sådan en pengesag. Så det er det jo ikke særligt særligt billede, at det ikke er mange penge. Og i, i virkeligheden, når jeg hørte om det, var jeg sådan lidt okay, så, fordi så prøvede jeg at høre noget om, hvad reglerne var for, hvordan man må bruge pengene. Og de er ret de er ret kludrede, altså, så jeg tror også, du ved, jeg vil måske også ja, man kunne måske godt bare tage det i det. og ligesom, ja, ligesom arbejde videre, ja. men det der så sker, er jo at Dansk Folkeparti vælger og øh, den man spændende manøvre at bare frasige sig al skylden som parti og sige, det er så Ja, det er jeg tror at de ikke, de har sagt, salen. det er Mortens skyld, men de har været sådan lidt, Nå, men, ja. altså, han har jo siddet og stået for det, så ja. vi kan ikke, det ved jeg ikke. Og så pludselig vi kører ikke der, køret der en sindssyg medieheds på Morten. Øh, øh. Jeg tror, det var svigtet fra partiet, der, der gjorde det. Ja. Altså, fordi medierne har fandme, du ved, siger det en og det andet, der træder i syvende. Men det der med, at Dansk Folkeparti's ledelse, at de ikke på nogen måde, altså de prøvede oh sådan God. lidt halvhjertet, at være sådan ja. lidt, det er et eller andet, og ting kan ske, og EU er mærkeligt og sådan ja. noget. Men at frelægge sig skyld i sådan en grad, at den eneste, der kan stå tilbage, som ansvarlig for mm. det her, er morten, Ja. Fordi, altså, det er jo virkeligheden underligt, fordi uh, Søren Espersen sidder jo også i det der meldt og felt uh, råd, og ham er der ingen, der ja, har røret at vinde. Prøv lige at hø, DF's ledelse har jo... De må jo vide, når... De, altså, jeg tænker, at man har som ledelse et ansvar for, at når man får nogle penge, at så... Mm. Kan godt man stoler på den, der ligesom står for at skaffe pengene, men det kan man jo ikke bruge til noget i en retssag. eller sådan, mm. altså man er nødt til at undersøge, hvad fanden det er. Men, uh, hvad, hvad ja. det er det for nogle penge, man bruger? Ja. Men ja. Men Morten Messersmith endte jo med at øhm, Har de sagt noget om, hvad det er? Er det stress, eller er det... Øh... Han, han, han var ude at køre bil på et tidspunkt, og fik et illebefindelse, eller fik det i hvert fald dårligt. Fik ja. sådan noget tunnelsyn, og fik det rigtig dårligt, og, og indlæse sig selv. Øh, og siden har man nærmest ikke kørt noget til ham, udover at han, øh, han jo bare er taget hjem og prøver at slappe af som et Dot, tror jeg, hos sin ja. familie. det er øhm, nok Skulle have været til... Øh, til en eller anden DF'ers polydarben kom ikke til den, fordi mm. han havde det dårligt. Og så har man virkelig ikke hørt noget siden. Øhm, så jeg tænker, at han bare prøver at slappe af. Men det, jo, men, det, men det er svært at forudse, hvad der vil ske nu, fordi jeg synes, det er jo en kæmpe kritik, eller jeg synes, det er forfærdeligt, at DF ikke tænker, nu skal nogen, nu skal der, der skal være noget mere konsekvens. Mm. Fordi det de er de nødt til at vise, at sådan er vi ikke, selvom det helt tydeligt, er sådan de er. Altså, det er jo det er, fordi, de, de, de er jo blevet umlappet, de pamper, de selv kæmper mod. Ikke? Hey, jo, øhm, det og, og og Men de har ikke reageret en, på en måde på, på Morten eller Søren Esbosen øh, ved at, ligesom, at gøre noget ved det. Så, så det er underligt ikke at høre noget fra dem, men det er jo spændende, om, hvis Morten kommer tilbage, hvis han vil tilbage til politik, om han så bliver i DF, fordi nu er det jo ligesom... Og, og, måske og, og, lidt og, og blive, eller og blive et forhold, hvor nogen har været utro eller sådan noget. Ikke? Altså, det. det bliver hårdt, fordi der lige pludselig er en historie, der er hård mm. mellem nogle parter. Så, så jeg synes, det er spændende at se i 2017, om han har lyst til at komme tilbage til politik. Han kunne jo også bare helt have mistet lysten til det nu. Øh, eller om, øh, om, hvis han kommer tilbage, om han så melder sig ud, om han bliver øh, ekskluderet, om han starter en ny parti, om han melder sig ind i en ny borgerlig, ja, hvad ved er. det? Nej, det overgår faktisk. man næsten ikke. Man, næsten, man overgår ikke noget fremgang til dem Så heller konservativ, hvis han skulle melde i. ind. Ja, noget. men hvis han skulle ja, gør, de, de har også brug for nogle profiler. Ja, det er, det, det er, det, i det det er det, de folk, der dør hvis de jo. De skal blive ved med at være med. Ja. Profiler dør jo. Okay, præcis. Nå, vi har mm, der er noget med DF. Det kigger vi snakke om. Der noget Nej, det er mere det der mere det, er, det bare det bare vildt, fordi nu har vi haft i hvert fald 10-12 år, hvor DF bare er gået frem, frem, frem. Nu går DF rent faktisk ned. Og det er på grund af alt det her. Det er jo egentlig bare derfor, jeg Men man derfor, kan sige, jeg det er ind. også øh, strategisk set, fordi jeg tror, det er for sent for det, at få ekskluderet Morten mm. Messerschmidt. Det ville se dårligt ud. Altså sådan, ja. Så skulle de ekskludere ham med ja, det ja, samme. så skulle de ikke have det med det samme. Fordi nu er der så ja, ekskluderet ja, øhm, Men jeg kan også godt forstå, at de gør gjorde det, fordi han er jo ibervægt den politiker i Danmark, der har trukket flest uh, personlige stemmer. Han er jo så. kæmpe populær, som EU-parlamentarer altså. Ja. Øhm. Han er også bare en, en ja. flot og intelligent mand, så... Ja, ja, synes du, han er flot? Altså, nej, jeg nej. <laughs> <laughs> kan man godt, Kan man godt synes, at folk er flotte, uden sin selv, og, og sin, ja, og sin selv at være tiltrukket af den? Han er meget sådan et, hvad hedder det... Altså, hvis folk på internettet kan synes, at andre folk er grimme, fordi de ikke selv er tiltrukket af dem, så kan du vel også gøre det Ja mm, Jamen, kan jeg det? Ja, han, er, han har i hvert fald meget et, sådan et nydeligt øh, udtryk. Tror du ikke bare, det? At, at det er smældig, at han, han er ung? Altså det er fordi han er på vores alder men bare, Nej men jeg tror det er fordi han ser så poleret ud Så jeg ja. tror at hvis man er øh, 70 år gammel Og har det lidt svært med de fremmede Så tror jeg skulle man også synes han mm. ser lidt stød ud Ja det er, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok nydelig ung En nydelig ung her Jeg tror aldrig han har haft problemer med akne For eksempel Han, ser meget, øh, han, ser, han har meget doll face Jamen det er det Hans hude, Han har meget gode gener altså, det er, Jeg synes også han ser lidt uhyggelig ud Nogen burde faktisk virkelig lave børn med ham Han har gode gener tror jeg men det kan jo ikke være et hun er for gammelt til at have børn. Er hun? Det ved jeg ikke. Det er også travligt, jeg <laughs> må sige. Vi håber på en baby næste år. Ja, det kunne man håbe. Ej, Ej gud, det ville være lækkert. Tænk hvis vi vil med messerbaby. Medina Messerbaby. Medissa. Med. Baby. Medissa. Det ville være sindssygt, hvis Medina og Morten Messersmith fandt Med Medina Schmidt. Det ville være... <laughs> Mæftig. <laughs> hun, hun skal droppe yeah. ham modellen lige nu, og skal hun altså få en, øh, en baby med sådan. Hun, hun er jo gode venner med ham der Saxobansk-typen, øh, hvad hedder han der. Sejer. Oh. Hun er jo i virkeligheden. Hun er jo en af de eneste øh, kunstnere i Danmark, der sådan er egentlig er højrefløj men ikke gider sige det. Mm -hmm. altså, det er sådan en ping Jeg tror, hun er ret lige altså Ja. Yeah. Det tror jeg. Hun er. Oh well. Der var ja. dem. Jeg har noget fra ja. mega, det er virkelig starten af året, vi er helt tilbage i øh, januar 2016, der blev indført øh, grænsekontrol mm -hmm. i det her land, øh, og i den, du ved, der var en masse politisk krammer tilbage, man kan sige noget om der. Øh, jeg hæftede mig bare ved, at øh, en masse mennesker var udtalt sig om alt muligt, øh, Joachim B. Olsen var sikker på, at han ville have blevet, at han ville have kæmpet at han er blevet at kæmpet, men han er det i hvert fald ikke bleg for at sige, at hvis det var ham, så var han da klart gået i krig uh, og slået uh, ned. Og uh. uh, Mazzakada havde også bedyret, at han var da helt klart, hvis det var i Syrien, hvis han havde boet i Syrien, det der skete, uh, så altså var han, han da klart uh. blevet og, og kæmpet for, uh, for sit land. Uh, uh. Uh... Super. Det er der så mange, der har uh, talt meget om, og sagt, mm. det er nemt at sige, når man sidder, 800 kilometer væk fra, ja, ja. Øh, fra problemerne, men det er fint øh, Udover det, så øh, var der også smykkeloven, som rigtig mange nok husker. Mm -hmm. øh, en af de reaktioner, der var på det, var, at The Guardian valgte at afbillede Lars Lykke Rasmussen øh, i sådan en brun skjorte med et fint rødt bind med et mm -hmm. halvkors på, mm -hmm. øh, det kan man mene meget om. Ja. Det er lidt ulækkert at blive afbildet som nazist. Om ikke sige. andet, så er det i hvert fald ubehageligt. Men øh, her trådte ytringsvidens forkæmper, Pierre Kjærsgaard, ja. frem og sagde, vil godt lige sige undskyld til Danmark. Ja. træk de tegninger tilbage. Ja. Så, sådan... Øh, og der kan man måske pege tilbage til øh, samme ytringsfrihedsforkæmperes mm -hmm. holdninger omkring Mohammed-krisen. Oh, faktisk... Og trække tegninger tilbage. Ja. Spændende. Ja. <laughs> øh, hvad hedder det? Lars Lykke fik jo også et, øh, et brev fra Ban ki som også udtrykte sin utilfredshed med den smykkelov. Skal yeah. ja. Så, øh... Så der var lidt mere i det, end, ja. øh, end bare det. Men jeg ja, ellers var Pia K., hun var virkelig i vælten. Hun blev formand for Folketinget. Skal meget liv. Det det? Ja. Forlad, forlod endegyldigt, øh... mm alt i Danmark, ja. og arbejder for at redde barnet nu. Og Per Kærsgaard, jeg har tænkt over det, hun vil virkelig være den værste svigermor. <laughs> hun er sådan passiv-aggressiv, altså hun tager det jo til ja. virkelig høje niveauer. Hun har sagt sådan, øh, da Helle øh, ligesom gik af, så har I Danmarks Radio interviewet hende, og spurgt hende ind til sådan, Nå, hvad skal der ske fremover, og hvad har du hørt omkring det her? Det første, hun siger, er, at øh, når hun ikke får noget, som helst at vide omkring hvad skulle. Men øh, hun ville da ønske for hende Altså at, øh, at hun får det job Fordi der er der ikke nogen tvivl om Og det tror jeg nok alle er klar over siger hun, <laughs> øh, At hun gerne har vildet øh, Og det er et citat Så jeg håber faktisk for hende at det lykkes denne gang Også bare det der Denne gang ja, men det, oh, virkelig, om hun har, altså, det er jo sjovt fordi hun, har, hun er virkelig retorisk dygtig Det kan man virkelig sådan Det er jo passiv og aggressiv svigermøder også de, de formår at sige tingene, og det er jo ikke fordi, at det, meget, altså, det, meget, det, det er ikke særlig skjult, men man bliver jo ja. såret alligevel. Ja, sådan. Ja, ja. Øhm, så spørger Danmarks radios øh, journalister og hende også sammen, sådan, at, om, at hun kunne mærke, at Helle Thorning øh, ikke var så engageret i Danmark, heller ville noget andet, hvor hun svarer, Jamen, det synes jeg ikke er noget nyt, må jeg, må jeg stille færdigt sige. <laughs> det er tror jeg, det har sagt. gjort længe. Så jeg håber faktisk oprigtigt for hende, at det lykkes denne gang. Og igen det der med denne gang. som mm. man hun har prøvet sygt mange gange. Yeah. Så bliver hun spurgt uh, Pia, om hun ville sætte nogle ord på, hvordan Danmarks første statsmin kvindelige statsminister har været. Og der svarer hun, uh, det ligger så langt tilbage, jeg ikke huske. <laughs> Og, det sig og siger, i saga, skal, skal huske, det at et blot. halvt år jo er lang tid i politik uh, og hun slutter af med at uh, altså, hun blev spurgt igen direkte sådan, hvordan ville du beskrive hende altså sådan, ved, nu kan du ikke sige noget om tid men hvordan, hvordan vil du beskrive hende, hvis du kom med en beskrivelse så siger hun sådan, Nå, meget ambitiøs, men det gik jo ikke som hun gerne selv ville have det skulle gå, det er klart, hun tabte valget Ude fra det tror jeg, at hun fra den, fra den dag hun tabte valget, har søgt andre poster det vidste vi jo også godt, og nu ser det så ud til at hun har fået det han sidder med hele. sin typiske lille Pia ja. Kærsgaard-smil. Ja. Ja. Men, men det var jo også, altså, da, da det der med Morten Messers med derude, så var hun jo også, det var simpelthen så mærkeligt det der med, at hun sagde sådan, ja, yeah. men med sådan en type som Morten, en kreativ, skrøbelig, ja. skrøbelig kreativ hmm. fyr, han kan jo ikke have styr på tal. Hvor at mand er jurist. ja. Han er jurist. <laughs> han er ikke en skrøbelig, kreativ type. Nej, jeg tror... Han går med øh, Panama hat. Ja, men som, han er jurist. <laughs> som så mange andre sviger Og så er Pia nok også typen, der bare har fået lov til at sige præcis, hvad hun ja. mente rigtig længe, uden at der er nogen, der har sagt. Altså, det passer jo ikke, ja. det, du siger. Der er et skønt klip, man lige... Her kommer endnu en anbefaling, man lige kan gense på YouTube, hvor at hun, der hun skal beskrive, hvad der er sket øh, for DF for tiden, hvor hun beskriver det som, at DF er ude i en øh, decideret tsunami. Uhuh. <laughs> du skal se det. Det er så skønt, fordi vi næsten lidt, ja, så kan man jo også være ude uden storm. Men her tror jeg så, at vi er uden desidert tsunami. Yeah. <laughs> ja, Det er så skønt, altså godt ord to tsunami. Det er punkter på den samme skala storm og tsunami. Jeg tænker, skal vi ikke rundt. skal vi ikke sige, det var det var politik. Det var det. Vi går hastigt videre til, øh, var det udlændingssnød? Det var det ikke. Det var øh, social medier. Vi skal sige. Ja, men det er mere, fordi jeg det har det er ja. der føler med at siger. Det <laughs> skal ikke være nogen hemmelighed. Øhm og egentlig har jeg jo lagt et link ind på Filausen, men vi er orker simpelthen ikke at snakke om. Du er orker at snakke om? Nej, det er så træt. Nej, To skønheder, kan du så ikke finde ud af, Hvad skal vi så snakke om? Jamen, øh, jeg vil bare lige have en hurtig kommentar til Filausen, og det er at jeg tror simpelthen du har, jeg, jeg har googlet lidt, og jeg tror at hun lider af det der hedder mytomani, som er øh, løslyningeri. Jamen, det har vi jo været lidt ind overfør. Altså, ja, ja, men at altså, det, simpelthen, det er, er for jeg har, fantastisk. Nu, nu, har, nu har jeg læst om det, og jeg tror simpelthen, det er det, hun lider af, og jeg tror simpelthen, det er derfor, der ikke sker en udvikling, fordi hvis hun har brug for hjælp, og hendes mor måske, må man måske gå ud fra at sige, prøv at gå til psykolog. Ej, det ved jeg ikke, hvad hendes mor har sagt, vel? Mm. Men, og hvis hun så ikke vil, hun er imme og væk, hun sådan 19-20 år, så er der bare ikke noget at gøre. Jeg tror simpelthen, hun er psykisk syg. Det er mit bud. Det er en teori, der har været luftet før, i hvert fald. Mm. Så det helt... Men det var fint, det vi ikke rigtig mm. snakke om. Nej, jeg var meget fascineret af det her girl ja. Som jo er øh, Irina Olsen, tidligere på Benko. Mm -hmm. øh, nu øh, gift Olsen med sin kæreste... Morten Olsen? Olsen. Morten Olsen. Mm -hmm. øh, ikke landstræneren. Hvis <laughs> man med. nu troede. Nej, han er DJ. Han er faktisk ret mm. pæn. Han er pæn på sådan en slatternagtig måde. Uh, ja. spændende. Ja, men jeg kan, mm. lide, jeg kan godt lide ham. Han er meget pæn. Mm. Øhm, Øh, og, øh, og så er det øh, Irina Eklæstrup, Nikita, Nikita Klæstrup. Og, Klæstrup. Ja. <laughs> og de har nogle meget østeuropæiske navne alle sammen. Og så er det Troy queen. queen, Louise Kølsen, og en dame, der hedder Ekaterina Andersen, som er fra Rusland. Hvordan i alverden har Troy Queen fået sned sådan noget i fællesskab med Irina, Nikita og Ekaterina? Det ved jeg heller ikke. Louise? Ja, Louise. <laughs> jeg tror, ej, hun skal ikke kunnet skal det, det er jeg, det, hun skal? Hun skal have et mere østeuropæisk klingende navn. Så er det sådan... Øh, Jasna. Jasna. Eller... Ja, det er godt. <laughs> hvad hedder man mere? Det var det eneste navn, Svet hun kom til taget. Svetlana. Hun skal hedde Svetlana. Det ville være... Øh, Ej, det vil være stærkt. <laughs> enormt. Svetlana Queen, typisk, synes jeg, hun skal hedde. <laughs> ja. Ja. No, men de er... Øh, apropos, hvad vi tidligere snakkede om, øh, om kropsidealer osv., osv., osv., så kan de godt lide... De har, de, er, de kalder sig selv for den, den fjerde generations feminister, som er øh, feministerne, der bruger øh, seksualitet og krop meget mere offensivt, mm. ved godt at vide, øh, hvordan det virker på mænd, men så kan man udnytte hvordan det virker på mænd, så mm. ligesom bruger det altså meget mere som et våben, ikke? hvis man kan sige det på den måde. Så ja. ligesom øh, hælde det hele ud, patter, fise, lår, røv, mm. Det hele bare hælder ud, og så øh, på den måde fremprovokerer misogyne øh, tendenser i, mm. i samfundet, og så kritiserer det. Mm. Hvilket man kan sige er lidt måske en. Øh, det er en lidt en shady-manøvre, men den virker jo også. Og det og er sindssygt at der dukker nogle øh, typer op. Ja, og de har alle sammen øh, blogs, man kan følge, hvor de skriver øh, mere eller mindre klygtigt om, om de her emner. Øh, jeg er måske mest. Øh, jeg, jeg kan godt lide Nikita, hun skriver godt Jeg synes, at mm. queen har nogle gode idéer men, men er ikke så god til at formidle dem, synes jeg Twerk queen fascinerer mig, fordi vi taler om en kvinde, der har en kandidatgrad Ja, ja, ja. I psykologi fra ja, ja, ja. Et universitet i Danmark Ja, ja, ja Og som har nogle gode idéer, præcis Men er sådan virkelig dårlig til at formidle de ting altså, Hun Hele, er virkelig dårlig til at udtrykke sig Hvordan at hun lykkes med øh, en... Altså Jamen, hun fik øh, du ved øh, hvad, den højeste karakter. 12. Ja, det fik hun i sin speciale også. og afleveret opgaver så sådan. Ja, men, men hun virker. Ja. Hen, jeg er bare ikke fan af hendes formidlingsform, men hun har, hun har gode tanker omkring det her feminisme loj. Ja. Det har Nikita Krestov også. Det har hende og I Katarina også. Hun er heller ikke helt, men hun er selvfølgelig også øh, heller ikke fra Danmark på den måde, men men hun er også øh, hun er også rigtig gode. Tanker. Hun er jo øh, hun studerer øh, sådan noget. Hvad jeg? Et eller andet filologi? Hun studerer oh, nogle gamle sprog. Vanvittigt. ja. ja. ja. Jamen, det er så jamen, hun, hun sidder og læser gamle russiske romaner og sådan noget. Hun, mm, er også, hun går mm, også på universitetet og er meget klog og sådan ja. noget. Og har et barn. Æ, og kommer ud, kom ud af et meget voldsomt ægteskab med en ja, russisk ortodoks type. meget afklædt. Men det er hun den. også. Det ja. er hun også sådan meget afklædt, meget, meget køn. Øhm, men, men, men, men, men, men, men holder på, at... At hun er dybt lykkelig nu i forhold til, da hun var spærret inde i et kvindesyn af en mand, der var forfærdelig og sådan noget, som hun stak af fra med det her barn. Jeg tænker, det er da klart frigørende at få lov til. Så kan det godt være, at det, at, at det billede, man så får malet, ikke er særlig flot, men det, at man selv får lov til ja, ja. at bestemme og sige, det er altid sådan ja. her, jeg er. Og, de har jo, og, så, og så er der jo Irina, som, som meget mere er, jo, hun kommer jo fra reality-verdenen, og måske meget, hendes blog er ikke så meget om feminisme, som den handler om makeup. Hun har lige lanceret en ny øh, YouTube-kanal, ikke? Jeg har set den, jeg så bare, hun ville begynde at lave YouTube-videoer med sådan noget make-up-halløj, så det er jo meget fint. Har vi brug for flere? Jamen, det kan man spørge sig selv om. Ja. Men jeg synes, altså, ja. Hun er også fascinerende på sin måde. Øh, men, de, men de kan godt lide at lave sådan nogle get-togethers, hvor de laver nogle meget, meget sexede billeder og fester sammen, og alt, hvad de laver, bliver... Og spiser øh... enormt store bøffer. Ja, de kan godt lide at spise store bøffer, det er også rigtigt. What is that? Hvem øh... mødes lige med sine venner og spiser 500 gram? Det Køben. gør det her dejlige girlsquad. Øh, og jeg tror, at den eneste, der faktisk ikke har en kæreste, men de alle sammen har kærester nu, undtagen i Toy Queen. Øh, så de er også sådan, det er jo slet ikke, fordi de er ude for at og score, eller nej, gøre nej. noget som helst. Og de, og, de, og de skriver gladeligt op og ned af deres blog, og bliver meget fornærmet, når nogen er kommet hen til deres bord og vil have et eller andet, eller give dem en drink, og så sådan, uh, jeg tror da ikke, jeg kan købe min egen drink og sådan noget. Øh, Nå, så de er meget, de er jo sindssygt, de er jo <laughs> sådan, sådan nogle krigerfeminister, ikke? Altså, ja, ja, ja. De, de, de vil meget gerne, de, det er som om de gerne vil fornærmes. De vil virkelig gerne snakke om feminister De vil rigtig gerne provokere os, og så vil de gerne fornærmes, fordi så kan de Øh, snakke om det, mm. altså ligesom om at, at det, det, det hele øh, stødet mellem feminister og ikke-feminister der f der der ligesom får deres yeah. blog til at flyde, ikke? og det er jo øh, det synes jeg, det kan man jo synes, synes jeg træt eller det er godt jo en måde at starte, det på, måde starte det på, det er bare en måde at starte på. Øh, som er en anden måde end hvad man gjorde i 70'erne med feminister mm. øh, så, så derfor synes de, ja det var bare det, jeg er meget fascineret af de her typer og jeg gider ikke snakke om særlig mange flere reality-stjerner for det synes jeg ikke vi skal bruge tid på men, øh, men, men jeg kan anbefale at følge dem fordi de er et eller andet sted fascinerende øh, og så kan man jo se øh, om man overgår at læse hele deres blogs det er måske lidt for meget nogle gange fordi de gentager egentlig også bare meget af sig selv men Måske bare lidt sporadisk med. Så tror, man lige præcis. Lige en med. gang imellem. Lige, og måske læse en gang om måneden. Så tager den ene måned sammen lige Irina, og den anden måned Nikita, og den tredje måned Svetlana, og så <laughs> går vi videre på den måde. Lad os haste det videre til udlandet. Jamen ja, og jeg tænker, øh, vi kommer ikke til at dvæle sådan helt vildt meget ved øh, sådan konkret, hvad der foregår, men nogle af de, de to ting, der vi sådan har pillet ud her af Brangelina. Mm. Hele, hvordan er det forhold gået i stykker? Ingen forstår noget. Mm. Øhm, hvis man er vil, en... er der masser <laughs> af kilder tæt på parret, der afslører det ene og det andet og det syvende. <laughs> ja. og det altså, så når, det er ikke... seneste, jeg har hørt, det er, at de, de, altså, de bor og for seje, men bor og tæt på hinanden. Så det der med, at Angelina skulle til England, var nok lidt. Meget... Det var et sindssygt rigtigt. Der ja. påstod, at hun gerne ville være FN, FN's generalsekretær, ja. så derfor skulle hun til London. Selvom FN's hovedkvarter ligger i New York. Men noget med et eller andet, så kunne hun flytte dertil til at tage børnene med. Og mm. Ja, det ved jeg ikke. Sådan er der så meget. Øhm, de er stadig ved at gå fra hinanden. Mm. Der er Florea stadig en masse rygter. De er desværre ikke kommet på plads i endnu, men det håber jeg, de finder ud af i 2017. Og så er den helt store, det er jo kardashian yeah. hvor Der jo er, altså der har været gang i den i år. Ah, men altså, de er jo bare... Der var altid gang i den, og det er jo... Min kæreste spurgte mig i går, eller i om jeg kunne forklare, hvad det de laver. <lødder> eller hvad de tjener penge på. Mm. Sagde det var apps og tv. Og han spurgte, om, og der altså. af, om der var nogen af dem, der havde en uddannelse. Så han det tror jeg sgu ikke, der er. Og ikke af børn, i hvert fald. Nej, er det ikke Jeg det? Mm -mm. det tror jeg ikke. Det er altså bare at tage sådan en high school, og så øh, bare ud i livet, eller hvad? Ja, yeah, og så... Altså, Kim startede jo med at være øh, personal assistant for... Øh, Per jeg, ved sgu ikke rigtig, jeg ved faktisk ikke, hvad korten har okay, været. Og de har faktisk taget old school og bare arbejdet sig. Ja, arbejder, arbejder sig op. op. Ja. <laughs> det kan man sige. Wow. Eller arbejde, arbejde, ikke? Altså, i hvert fald... Nå, jo, jo men altså sådan. Ja, ja, men i hvert fald tænkt, øh, jeg skulle ud af noget praktisk erfaring. <laughs> det er jo også noget at komme frem på. Og det synes jeg ikke, man skal, man skal se ned på. I den og her og Christian... mega akademiserede verden. Nej, nej, nej, det er rigtigt nok. Christian, bare se, bare se på mig. Jeg har jo ikke fået job endnu. Jeg har jo været ledet i et år, så... Øh, jeg har læst det år. simpelthen så mange år, så og... Måske skulle du bare have været personlig assistent for Paris Det tror jeg altså også, jeg mm -hmm. øhm. Ja. Men øh, skal vi hurtigt lige gennemgå dem? Kim er jo Jamen, nok den, der har haft det skyreste år, fordi hun er blevet øh, røvet i Paris. Og øh, som følge af det selv... Øh, har drostlet helt ned på, og uge uh, kommer der nogensinde i sæson mere af Kiwi, der og, og ja, Kanye ja. har været nede og og... Ja, hvad fanden? Øh, jeg ved, den der spørgen har det, og alle sådan nogle ting. Mm. Øh, men så er der også den der, du har skrevet, nothing to wear. Jamen, hun smed billeder op på Instagram, øh, som... Altså, jeg vil sige, at jeg kender Kim Kardashian. Jeg synes, at det var tydeligt, at det var sådan lidt en joke. Mm. Fordi det er et billede af Kim K. Helt nøgen for, at sin, sit kæmpe badeværelsespejl en selfie, og så har hun sat sådan en sort bjælke over brysterne, fordi at mm. internettet ikke kan lide nipples, ja. en grund. Um, og så hun smidt op på Twitter, og den tekst, der var, var sådan, øh, hun prøvede ligesom at alludere til det, det trælse, det som rigtig mange kvinder kender, situationen, hvor man er sådan at jeg har ikke noget tøj på, ja. selvom man har masser af tøj. Ja. Æ, men det sjove ved det her var så, at hun jo selvfølgelig er nøgen, og så siger, at jeg har slet ikke noget tøj. Mm. Og hold nu op, hvor bliver folk øh, forarvet, og foradet. Ja og skulle snakke om det rigtig meget. Det, jeg hæftede mig rigtig meget ved, var øh, alle dem, som tog sig tid til at gå ind på det her billede, og trykke på kommentere, for derefter at skrive, at øh, din Søne, Luder, et mm. eller sådan lidt. Øh. Måske kunne du lade være med at følge med, hvis du synes, ja, hun, hun har opmærksomhed Søne. Opmærksomhed. er opmærksomhed søgende. Hun opmærksomhed. Jeg ved ikke, hvem det er, der der har forbrudt mod nogen i den Nej. her situation, altså hun har smidt et billede op på sin egen personlige profil, mm. det kan man jo gøre, men altså man behøver måske ikke at deltage i, at give hende opmærksomhed, hvis man synes, det er et problem. Ja. Æ, mange var veldig tur, men øh, derfra til, altså sådan, hvor hun fysisk bliver, bliver angrebet, ikke? i Paris, yeah. her i slutningen af året. Ja. Det er overhovedet ikke relateret begivenhed i Det er bare relateret via det personen det er det er, <laughs> det er sket for. Men, Men det, er, altså, det har ligesom blev været hendes år, hvis man skal summe det op sådan meget. Med, altså, fordi hun har gået fra at bare være Socialt. sociale medier, basically, ja, ja. til fuldstændig at sjunde dem. Ja. Øhm, efter alt det her, det her røveri, og ja. blive holdt fanget, mens nogen tog alle hendes ting, og så fandt politiet hende først bagefter. Og sådan noget. Det var sådan et ubehageligt. Så mm. det bliver spændende at se. Men hun er jo tilbage på de sociale medier. Eller hun er, tilbage hun er kommet lige så stille tilbage. Hun, er, hun har lavet en, øh, en kalender. Ja. ja. Er hun tilbage offentligt? Har hun været ude til noget? Ja, fordi der var noget med, der var et eller andet øh, event, ball, et eller andet, hun skulle have været til, som hun ikke kom og til. Og så var men det, men det, efter det, kom det hun dårligt. Ja, men, ja. men efter kom hun faktisk ud og, og det blev billeder billedet på noget løber. Ja. Ja. Så hun er øh, officielt tilbage. Hmm. Ikke lige så meget tilbage som Nej, hun, var det, hun tager det stille og roligt, kan man sige. Så er der Rob og Black China. Ja, dejlig Rob og Black China, øh, som jo øh, på tre måneder formoder at blive gift og gravid, øh, og har fået den her dejlige baby, der hedder Dream. Mm. Øhm, selvfølgelig var øh, sociale medier med hele vejen. Hun nåede der lige at lave en mannequin-challenge øh, under sin fødsel. Mm. Og så er der jo været, det har vi også snakket om før, der har været alle mulige palaver med Christian og, og alt muligt. Det seneste, jeg har læst, det er, øh, hvad hedder hun... Øh, det var sådan en overskrift, jeg overgivet ikke engang at gå ind på den. Det var sådan noget med, at Christiana ville købe Dream. Øh, formentlig ja. bare trademarket Dream Kardashian, ikke? Ja, sikkert. Håber jeg, Håber hun kunne købe ja. bare noget Det, det var bare Sindssyg overskriften, verden. og så kunne jeg ikke overskue det. Nå, men, men, der har men det, været men det, der, masse. det, der er sket for nylig, er, at, at Rob og Black... Jeg tror, man nåede nødt at tage det hele med, ikke? Jeg tror, hedder Jennifer, så vidt jeg har læst frem til. Ja. Øh, Robert China plejer, at de bliver kaldt. Selvfølgelig også har ah. really, altså, de også lavet tv-program nu. Ikke? Selv. Øhm. At ja, de lige pludselig begyndte de bare at shame hende helt vildt meget på Instagram og på Snapchat, og de var kede af det, og China flyttede hjem til sin mor med barnet og Rob og Roberson var Rob igennem huset og viste ja. hvor tomt det var uh, og sådan noget. Jeg skulle der have stået ja. en baby seng, ja. øh, og, og gjorde det op på Snapchat, som var også virkelig vildt. Og hun havde skrevet sådan lange indlæg om, at hun virkelig har givet ham mange chancer og prøvet og prøvet og prøvet og men der er kun så meget, et menneske kan holde til, og han er virkelig fucked, og hun har gjort alt. Og må jeg lige sige, jeg ved godt, der kan nå at ske meget i løbet af et forhold og i løbet af et år, men har de ikke kun været sammen i et år. De er jo mm. vidderligt mødt hinanden, og så blevet forlået, og så blevet gift. Jo, jo, jo. Og nu jo, har de barn. Det er, ret, det er ret crazy. Black China er jo også øh, kvinde, der har et barn med Tyga, som er kærester med Kylie Jenner, har været det i sådan noget, to-tre år snart. eller Ja, ja, de har et barn, der hedder King. Yeah. Kill <laughs> ja. Kill og dream. Men det er også lidt ulækkert, at ens datter bliver ens svigerindes. Nej, men altså, det vil hun jo gøre uanset. Men altså, at jo, ens datter bliver ens svigerindes. Stedbarn. Ja. Ja, det er sgu en mærkelig familie. Spændende familie. Nå. Til, øh, over til Kylie, som vi udover at være kærester ved øh, jo også bare. Hun har kører. Været meget entreprenant. Øh, hun har simpelthen øh, lanceret en dejlig læbe på mad. Hun lancerede en lipkit, ligesom ja. øh, du ved med en lækker mat læbestift og noget læbeblyant. I slutningen af sidste år, siden har hun udvidet og lavet en hel kosmetiklinje. Mm. Mm. Og så var der en masse plag omkring, hvor vidt, fordi hun havde hendes læber så større ud, og hun blev ved med at sige, at det er bare min makeup, der gør det fordi altså mm. lancerede hun læbkippet. Men øh, og så havde hun også et eller andet smart træk, hvor man sådan kunne suge på en flaske åben. eller men et eller andet. Ja, men Lige et, precis, et eller andet. Læberne ned hvis man så ud, fixen. så blev der nogle øh, blodspringninger og alt muligt sygt. Ja, fordi jeg tror at pointen var, at din læber blev sådan lidt forslået, og så hævede de op, og så ja. hvis man tog læbestift på, så, så så de bare flotte og store ud. Ja. Men øh, sandheden er jo, at hun bare har fået store læber ja. eller har fået lavet større læber og ligesom prøvet på at sige, at det er helt og naturligt. Altså synligt også fået lavet bryststof, fordi de vist også voksede. Øh. Men nogle unge kvinde meget kan ske i starten af 20'erne Det er selvfølgelig rigtigt nok Men hun har godt nok en sindssyg krop for en, for en ung kvinde i starten af 20'erne Det kan du er. Smal talje, kæmpe røg, kæmpe lår Kæmpe bryster, kæmpe læber yeah. sm Smal arme Skud. Skud til den krop <laughs> øhm, Kendall Kendall hun er bare model Og bare venner med alle modellerne og bare modellers uh. Der er ikke så meget der Jeg tror hun har en kæreste der er en eller anden rapper Men det har de jo alle sammen Hvad skal der med Chris og Caitlin? Sker der noget, eller har de det bare? Altså, Chris er jo øh, matriarken, der yeah. holder sammen på jeg branded bare, at... og familien Kardashian. Ja, og er deres allesammens manager, og tjener bare penge på yeah. det. Fair. Og så ud udover ud at, være, at være, hvad hedder det, øhm, så hun jo har været lidt uvenner med Black China, virker det til, ikke? Og været lidt sur over, uh, skal barnet have dream, og nå, yeah. nu er frem, nu skal det have et Men eller problemet noget, og så. med Kardashian-familien er også, at man aldrig ved, hvor mange af de kontroverser, der er, der er som er komplet op opdigtet, ja. Ja. som de selv har opdigtet og været med til at skubbe ud i verden, og hvor mange der egentlig er rigtige. Mm. Så sådan er der så meget. Caitlin, der er sgu ikke sket så meget. Nej. nej, Caitlin har jo været med til at, er, jo, er jo en af, af dem, der sådan i år har sat gang i sådan noget køns. Jeg synes også, altså udover at der har været meget med kroppe i år, så synes mm. jeg også, der har været meget med køn. Sådan noget med, øh, også som du også sagde, at kroppe behøver ikke være sexet, kroppe kan bare være en krop. Det seneste, der er sket, det er jo, at øh, en af Anna børn øh, jo har, øh, mm. har, har fortalt, at, at han, vil, han er fra nu af en kvinde, der hedder mm. P, i stedet for Peter, ja. bare hedder P, fordi det er kønsneutralt, mm. øh, og, og skal til at være kvinde og opereres. Og, øh, og generelt har der også været meget fokus på, at der har også været transgender øh, people øh, som øh, forsidemodeller på bladet så videre osv., så videre, så videre, så videre. Øh, det det, det, det, det, det eneste, der er at sige om Caitlin i år, er jo egentlig, at, at hun, han hun har skrevet sig ind i, i den her nye kønskamp. Ja, hun har virkelig også været med til at... At skubbe til nogle ting. når man sikkert. ser, men, ja, men ja. også... Ja, det er præcis, fordi det er en ret fremtrædende person. Ja, sådan. ja, og man kan sige, at på den, på den fiktive front, så er jo en, en, en serie, som Trans... Nej, hvad hedder Transparent. den? Transparent. Transparent, ja. ja. Den, den har jo fået kæmpe stor succes, også på at være en mega god serie, der handler om, om, om det emne. ja. Det vil der have været. Øh, Chloe. Hun har lanceret har nogle bukser. Hun er endelig blevet skilt fra Lamar Doom, som jo øh, gik helt øh, apeshit på en eller anden form for øh, blanding af luder og alkohol og stoffer. Ja, og, og kommet, fordi, så og gik, gik han gik i koma, og så ja. kan man jo ved, at hun ville gerne skilles, men altså, man kan det var jo ikke sig at blive ja. skilt fra hende ja. og ligge i koma. Men nu er det endelig slut. Nu er de skilt, og hun har en ny kæreste, der jeg ikke kan huske, hvad han hedder, men han er i hvert fald mørk. Hun har lanceret nogle Chris har forresten også fået en ny som kæreste, som også er en mørk mand. Det var, jo de bare skal have alle basketspillerne i USA. Ja, det tror jeg. Mm. Øhm, så har hun laveriseret nogle bukser, der hedder Real American. Mm. Kan det ikke passe, at det jo. det? Øhm, som, som er bukser til folk med store røv tænker jeg. Good times. Det er i hvert fald sådan, det, det ser ud til. Yeah. Så det er jo fint, at hun... Eller, hold, der findes i hvert fald et bukser, hvor man sådan kan sige, øh, min mål er sådan her, og så ja. kan man få nogen, der faktisk også er ordentligt. Det er jo helt perfekt. Så er der Courtney, der render rundt i øh, Scott Disick, ikke Scott ja. Disick. De har jo tre børn. børn. Courtney, den ældste, øh, øh, virkede til endelig at have fået nok af Scott Disicks øh, party life. Øh, han kan yes. godt lide at gå ud og feste og drikke. Hun synes, de skal være en familie med tre børn. Øh, nu... Så grøj han på noget rehab og noget haløg, og så bliver han set med nogle modeller. Og... Ah, men altså. han, er bare, han, er, han er en af den slags mænd, jeg tror, som bare går, synes, det er fedt at være en drengerøv og det vokser op. Mm. Ja. Det tror jeg godt, du kan have ret i. Og Silla, vi har jo faktisk ikke sådan... Vi øh... har ikke vildt meget tid, det er også derfor, jeg lige skøjtede igennem Kardashians, fordi det blev sgu for meget det nu. Det synes jeg også er, øh, er helt fair. Ja. Øh, vi har en blog omkring folk, der er blevet kærester og folk, der har fået børn. Det ved jeg Vi har simpelthen Drop snakket den. om det hver eneste evige gang. Ja. Æh, Hør de andre programmer, vi har lavet. Folk har fået herre mange børn i år, eller er blevet gravide. Nå, men der har været, at det, man kunne lave et helt program, bare Æh. om, om, om hvem, hvem, der har fået børn i år. Pink har lige fået en søn. Ja. Lykke dertil. Og man kan jo sige, at uh, Christiane og Liam Mokonner uh, overrasker alle ved ikke at, ved at være blevet skilt, og så fået et barn. <laughs> og finde sammen igen. Det er på en måde ja. meget uh, meget innovativt. Det nyt. kan man sige. Det er nyt. Vi skulle også have snakket lidt om uh, Trump og sådan noget, men jeg tænker, her skal man ikke have gjort sig umage for at følge med. Ja. Men man, ja, det har været vanvittigt. Han er lidt vanvittig, men manden bliver altså øh, USA's præsident her om 21 dage fra nu af. Mm. Det kan man glæde sig til. Der kommer sikkert andre øh, nye om vanvittige dag. Hvad sker der om 21 dage? kulturhovedstad 2017 starter <gå> officielt den 21. januar. det. Ja. Til, oh, okay, så er der kun om 20 dage, han bliver præsident. faktisk. Han bliver præsident den 20. Og så er der øh, kulturhovedstad. Det glæder vi os også til. Mm. Vi håber, der kommer en masse slader i forbindelse, i forbindelse med det. Noget med Thomas Helmi. Noget med Thomas Helmi. Ja. Øh, noget andet, der skete i år. Jeg personligt sætter mega pris på det. Jeg havde helt glemt, at det var så kort tid siden. <laughs> Men det er jo i år, at Lemonade udkom. Ja. Yeah. Ja. Og en af de heldige, der fik lov til at se koncerten i, øh, i parken. Mm. Og det var øh, alle penge værd. Jeg tror, jeg er ude i, at hvis jeg havde vidst, at det var så godt, så havde jeg måske betalt for VIP-billetten for ja. at stå et bedre sted. <laughs> Et. Det var et, et godt år Og, og nogen hvad, jo, hvad tænker du om, øh, om Beyoncé og Jay-Z? Jeg tænker, at det virker som om... Folk har været lidt i tvivl, fordi et lemonade handler om noget med noget utroskab, og et brud og så at finde sammen igen, på trods af alt muligt. Og folk er spekuleret i, handler det om hendes eget forhold? Handler det måske, er det bygget på hendes fars forhold til hendes mor? De er jo mm. skilt. Mm. Øh, og der havde nemlig været noget sådan utroskab og sådan noget imellem. Jeg synes, at det var... Øh, om ikke andet så i hvert fald et spændende indblik i øh, sådan et kærlighedsliv, som er lidt dybere end sådan. Åh, nu er jeg forelsket, og han er bare den bedste. Mm. Åh, nu er jeg forelsket, og hun er bare den bedste. Åh, øh, ja. jeg havde ham, fordi nu sagde han et eller ja. andet. Altså, at, at, fordi det er hun egentlig, hvis man tager al det album der. Øhm, som jo går igennem at det, de fem stadier af sorg, og også handler om det her med at komme videre og acceptere osv., der, der ender hun jo faktisk med, og hvis vi nu siger, det at det handler om hendes liv, der ender mm. hun med at tage ham tilbage med det argument, at, at hun kunne godt droppe det og droppe ham, men at det også handler om, at det ville ødelægge så meget for hende selv, mm at hun ikke ser nogen, nogen pointe i at, at droppe det forhold, når hun ved, at hun vil få mm. det så dårligt. Eller? Ja. Det jeg, jeg synes, at det, i det hele tiden, synes jeg faktisk, i en seneste par år, har, det har været lidt forfristende at høre og se sange, realistisk eller ikke, mm. men, men sange som sådan ja. placeret inde midt i et par forhold, ja. og ikke i starten eller slutningen. Ja, ja, ja. Fordi det plejer det jo at være. Det er rigtigt nok, at, at det er meget vokset take på, på at få formidlet øh, en kærlighedssang, mm. som jo... Øh, som, som det, det pop handler om tit. Det og, jo det. og det er jo også, jamen det er jo interessant, fordi enten der, der, er jo, der er jo to udgaver ind. Er det enten er hun mega modig og har fremstillet sit eget liv, eller også er hun en mega dygtig storyteller og bygger en fiktiv, et helt fiktivt fortælleralbum over, ja. altså. Og jeg begge, tror, det ligger gør han jo til en ja. god kunstner, ikke? Ja. så fordi øh, samme kunstner. Så ja. tror jeg noget af det, som folk har fremhævet, der har arbejdet sammen med hende, er at det kan godt være, at hun er ikke den, der sådan disker op med den store vision, og nu har jeg lavet det hele. Mm. Til gengæld er hun fucking dygtig til, hvis man sidder i en gruppe, og folk sidder med alle mulige idéer, så er hun rigtig god til at tage den idé, og den idé, og den idé, og sætte dem sammen. Ja. Og lave noget, som alle bagefter sidder og tænker, hvor fanden kom det fra? Ja. Så sådan, der er måske noget muligt. Ja. Øh, jeg er kæmpe fan, hvis man ikke skulle have opdaget det. Jamen det er også derfor, jeg tog det med. 2016 er blevet et... et, et 2016 er jo kendt som en rigtig, et rigtig dårligt år. Ja. For rigtig mange. Fordi at, og nu går vi videre fra B. Ja, det gør vi. Der er simpelthen så mange og og kendt, jeg kendte det, mennesker, der dør. Det er det jo også virkelig mange. Det er det jo også det, meget fremtrædende det, det, det er jo syret, at man bliver så påvirket af kendte mennesker, der dør. Altså fordi det er sket i sådan et stort øh, omfang i år. Ja. At man føler sig enormt påvirket af det. Fordi man jo ikke nødvendigvis ville føle sig normalt påvirket af mennesker der dør, som man ikke kender. Men... Men så det bliver faktisk lidt ulækkert, altså jeg kan godt føle mig lidt ulækkert over at blive påvirket af, at kendte mennesker dør, fordi jeg så mm. føler, at året har været dårligt, fordi de her mennesker har intet ja. med mig at gøre i princippet. Nej, men jeg synes bare, at dem som, men det måske også i forhold til alder og hvem der er på nettet og sådan noget, at rigtig mange af dem, der er dødelige præcis i år, har haft en rigtig stor betydning. Ikke, altså, ikke som personer, der er jo ingen af os, der kender den. Mm. Men de film, de har været med i, har betydet ja. rigtig meget. De musik, de har lavet, var noget sådan, man hørte da man var ret ung og sådan noget. Så det er jo noget, der har fyldt ja. i den periode, hvor man ligesom var i gang med at blive til Jamen et rigtigt jeg menneske. Jeg tror, vi skal øh, vende os til også folk, der døde sidste år, for den skylder folk, der kommer til at dø næste år. Vi skal vende os til, at lige for tiden, så kommer så nogen, der har været nogle klassiske ikoner til at dø, mm. fordi de er mellem 60 og 80 år. Ja. Dem, der er nogle, nogle klassiske ikoner fra en tid, hvor, hvor der var lidt mere arbejde i det. Ikke? Ja, ja. Altså, jeg er ikke sikker på, hvor af det folk bliver, når Kardashian-familien dør der er selvfølgelig nogen der ikke, bliver det, men du, ved, de samme men du ved, men du ved, ikke, at altså, de udstråler, altså, de har ligesom ikke givet det samme til verden på Ej, men den kan sige, der var rimelig global sorg over at Prince døde, og ja, David ja, præcis, Bowie døde og George Michael og de har ligesom, altså. de er ligesom fra sådan en old school ting, og så er der er nogle andre, altså, så, er der, nogle, så er der nogle yngre der dør. f.eks. eksempel Linkobarn, som vi også talte om, mm. at, øhm, Men det var bare tragisk det var tragisk. Altså, ja, det, det var også så det er tragisk hele oplevelsen på de sociale medier og behandlinger, der ikke virkede. og sådan. Altså, jeg tror. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor men noget, der påvirkede mig meget, øh, der døde. Det var jo, hvad hedder han, øh, ham fra Harry Potter. Alan Rickman? Nå, no, Alan Rickman, ja. ja. Og jeg ved ikke, hvorfor, fordi jeg har kun set ham i Harry Potter nærmest. Og jeg tror simpelthen, det er, fordi jeg blev så berørt af hans rolle i Harry Potter. Ja. Og så bliver det endnu mere absurd, fordi så jeg kun ked af det på grund af en rolle, der slet ikke er ham. Altså det bliver ah, nej, men det er jo sur, ting, han det? har produceret, som, ja, ja. som ikke ville være sket, hvis han ikke havde været her. Men det er jo faktisk en fiktiv figur, jeg er ked af, at ja. altså, Det miste. Det, det, det, det, det, det. det er jo rigtig syret på den måde. Men det kan man så sige, det er folks forhold til kender er jo langt hen ad mm. vejen. Ind. Og så godt var det ikke en figur, de har spillet men så altså, man har jo ligesom bygget, en bygget deres person ind ja. i, i sit hoved, som er død. Der er rigtig mange, som er gået bort der. Ja, jeg tror ikke, folk ved det også godt selv. Jeg var også lige fremhæve, Anker Jørgensen, Mm. Øh, fordi at han engang ringede til mig. <laughs> Nej, det var. Det er, det er i virkeligheden en lidt lang historie. Men, ja. men øh, jeg kan måske fortælle det i et andet program engang, hvis vi husker det. Men, øh, men så havde jeg pludselig sådan en kontakt til Anker Jørgensen, så jeg blev faktisk bare lidt ked af, at han døde. Jeg må skulle smage Han har engang snakket i telefon med ham. Jeg var sådan. Cecilia, jeg mm. noget? Vi har, vi har 10, 10 minutter, 10 minutter igen. tilbage af tid, og vi skal <laughs> ja. ringe til mig. Og det kommer God, ikke kun skal, til at tage 10 minutter. Gud, vi skal ringe til mig. Nej, det jeg, jeg gerne vil foreslå ja. er, at, øh, at vi måske tager nogle flere ting ind og runder af, og så tager vi simpelthen lige et ekstra kvarter, hvor vi ringer til Maja. Det kan vi godt gøre. Og så kan vi lægge det ud som ja. sådan en selvstændig øh, 2017. Hvad ja. ser vi frem til? Ja, ellers gør det. Så vi gør vi det. Håber, vi håber, du lytter med derude, Maja. For det er det, vi gør. Vi ringer til dig lige om, om, ja, om 10 minutter. Ja, 10 minutter. fordi så kan vi nemlig måske tage fat i nogle af de ting, jeg sagde at vi ikke helt orket at, at tage fat i alligevel. Mm. Øhm. Ej, jo, ved du hvad? Jeg tager lige fat i en, som jeg havde ikke opdaget, var gået bort. Ja. Øh, som jeg er opdaget lige nu. Og det er Henne Bekansen. Ja. Som var tidligere politidirektør. Og hvis man virkelig ikke kan huske, hvem hun er, så er det hende, der, øh, der var en masse... Der var nogle politimænd der anholdt nogle demonstranter af mere eller mindre mellemøstlig øh, herkomst. Mm. Og som fik sagt nogle ubehagelige ord om eller fik i hvert fald eh, kaldt dem. på båndet, som om dem, de sagde, Det var der nogen, der var lidt ja. forførnet over, at en politimand, eller en, en embedsmand ja. i, i, i sit arbejde tager fat i en borger i det her land, og kalder dem eh, et skilsord, mm. faktisk. Eh, og så siger han et bekant, sådan, hun blev jo enormt kendt for at gå ud og sige sådan, hun har hørt det her bånd, og han siger altså perle. Ja, det er jo tydeligt, at han siger perle. Det er og, det er jo, og det er jo en slang alle bruger. perle. <laughs> <laughs> der er en er du meget lille målet, perle og sådan, ja. ja. <laughs> øh, det var Hanne Beck Hansen og ja. jeg havde helt glemt at det faktisk var Og så gik, og så så gik hun jo af som det. politidirektør og skrev øh, så skrev hun et par krimier, tror det jeg. Det gjorde hun. Ja, øhm, som jeg, jeg har ikke læst dem, men jeg tror, at de fik vist OK-anvendelser, så vidt jeg husker jeg, har simpelthen, jeg er overrasket over, at det åbenbart er en ting, man gør Det er det jo i sådan, hvis man ser også nogle krimi-tv-serier ja. Så er tit en af dem, der er med, er sådan en, der er forfatter og har skrevet bøger om ja. Enten om de ting, han har oplevet, eller de ting, han sådan har hørt på sidelinjen men de må jo have tusind historier i sig altså, Jamen det må de nemlig, med. men alligevel Jeg blevet sådan helt, ja. okay, så når man er færdig der, så kan man lige øh, nyde sit utium. Vi har skrevet mm. et bøger baseret på sager, man ja. har været mere eller mindre indblandet i. Jeg tænkte faktisk om at der være en eller anden form for etisk øh, problemstilling der. Ja. Åbenbart ikke? Nogle af dem, som er øh, nu, nu kom, ender vi med at vælge lidt ved dem, som er gået bort. Nogle af ja. dem, som er gået bort her, er helt for nylig. Og det synes jeg virkelig er øh, det noget bare sådan det blev bare sådan lidt tragisk på en eller anden måde. Fordi Carrie Fisher, hende der mm. har spillet Princess Leia og Udover lige det, ny Star Wars film. Der er lige kommet en ny Star Wars film. Øh, hun er også med i den næste. Jeg tror, det er noget med, hun faktisk var blevet hun færdig med sin at lave hun optagelse. Ja. Så hun, øh, hun er også med i den, der udkommer her i 18 eller 19. Men hun var øh, 60 år gammel, og udover at have spillet... Jeg tror, at de fleste kender hende som Princess Leia, mm. og så måske nogle små roller i andre film. Men i sådan selve industrien var hun kendt for at være rigtig, rigtig dygtig til at øh, fikse folks manuskripter. Ja, det de går okay. rigtig meget. Det går også allerede på Star Wars. Okay, altså sådan ja. så, du ved. Men der var nogen der har udgivet billeder af et oprindeligt øh, manuskript mm. hvor hun sådan har slittet i Leas dialog med hende. fordi at Lea var skrevet til at være meget sådan øh, sådan så typisk Ja. typisk lidt under dagen i kvinde, der gerne vil have at han bare lægger mærke til hende og så ja, eller noget ja. Der har hun skrevet rigtig meget dialog om. Også fordi den måde, som figuren er sat op på til at starte med, ikke rigtig harmonerer med den dialog, som George okay. Lucas eller andre har skrevet. Ja. Men allerede der, der var hun 19 år gammel, ja, har hun sådan jeg. været sådan lidt det her siger det, jeg ikke, hvad ja. med det her i stedet for? Hvad med det her i stedet for? Hvad med det her i stedet ja. for? Øhm, og det er noget, hun har gjort rigtig meget. Øh, jeg skal lige tænke mig om, for at komme i tanker, om en film, hun har været med til, at... Øh, Ellers var hun oh. kendt på de sociale medier for at poste billeder af sin hund. Ja. Yeah. Den elskede hun virkelig. Øh, og postede rigtig mange billeder af det. Og så efter den her, øh, ikke den nyeste Star Wars, men dengang de så ligesom har lavet de nyeste Star Wars den nye Star Wars æra, og hun er med som gammel, yeah. der blev hun også body bashed. Eller du ved, der var også mange, der var sådan i huden, yeah. nu blev gammel og grim. Og der blev hun også kendt for at ligesom tage til med eller var sådan lidt, hey, prøv at her. Er jeg, er, er, 40 år. År. jeg er gode. gammel. Hey, prøv lige at kigge kig på Hans Solo. Altså han er gammel. Ja, men det er helt, øh, ja. ja helt vanvittigt. Nå, nu skal jeg lige se, fordi det var det der med. At hun har været med til at øh, til at skrive lidt om på øh, hvad det, på Star Wars og på nogle spielberg film og sådan. Så hun har Ja, i det hele taget, været, været rigtig involveret i, i filmverdenen. Men også på en måde, hvor at de her, som skriver, eller som omskriver manuskripter, eller kommer med kommentarsmanuskripter, bliver kaldt script doctors. Og det er sjældent nogen, men de bliver ikke krediteret. Mm. Øhm, og det er ikke nogen, man, tager, altså, det er ikke noget, man får skrevet på sit tv, eller sådan. Øhm, men det har hun gjort rigtig meget. Hun har været med til, at jeg tror, langt hen ad vejen, har hun været med til at gøre, at kvindelige roller har virket Bare en anelse realistiske. Mm. Altså, ja. øhm, Godt arbejde. Ja, men, fordi, altså sådan... For eksempel det der med dialogen mellem lærer og han. Det gav bare ikke mening, fordi hun var sat op som en prinsesse, der var stærk og havde klaret en masse ting. Men det små om så sekund, hun mødte den her... Øh, I øvrigt sådan svindler. Altså sådan en så faldt hun bare sammen og var sådan lidt, ah, men du er så dygtig og ja. så flot, og skal du ikke følge noget mig? 12, Hvordan? År, 12 år ældre end hende, svinder ja. du. Typer. Og det er sådan, hun har stået i spidsen for et land, en nation. Ja, ja, ja. Altså sådan, det er jo det, hun har skullet og det hun Jamen, har det gjort hele sit liv. Så der var sådan, men ja, der har hun været meget god til at være, og det er måske kun en kvindelig rolle, man til at holde dialog og sådan noget hmm. realistisk. Ja. Øhm, og så det helt tragiske er jo, at hun, hun fik et hjerte, hjertestop eller et eller andet på I et fly, på et fly ja. lille juleaften, ja, ja. Øh, bliver hasteindlagt. Først siger de, at hun er kritisk, men så øh, går hun i, hun er stadig i kritisk tilstand, men nogenlunde er stabil. Men så dør hun så den... Nu kan jeg simpelthen ikke huske, jeg tror, det er den 24. hun dør. Eller måske det den 25. Jeg, hun dør. Jeg, jeg tror måske, det er den 25. Ja. Og det, der jo gør udslaget, er jo, at det sker på et fly, så hun ikke kan blive indlagt med det samme. Ja, hun, ikke? At hun præcis. simpelthen ligger i et kvarter, eller sådan noget, og er uden for rækkevidde. Ja, ja man og... kan ikke gøre noget. Nej, det er jo det. De, de, de lavede sådan noget hjertemassage, ved mm. jeg, der de prøver hele... at gøre, hvad de kunne, ja. men, men fordi man ikke direkte kan komme i blive indlagt, så øhm... ja, det er jo det. Hasteindlagt indlagt, hele familien kommer hen, og hendes øh, mor, som hedder Debbie Reynolds, i øvrigt mm. også en meget, meget stor skuespiller, mm. øhm... Og rigtig af det, og fik vist i et interview sagt, øh, efter at hendes datter var død, at, at øh, hun simpelthen var så ked af at hun bare gerne ville være hos sin datter. Mm. Øh, og dagen efter dør hun af hjertestøv. Ja, det er også ret crazy. Det er simpelthen øh, det er så vildt. Altså. Ja. Øhm, Udover dem, så har vi, vi har vi mistet. Jeg ved ikke, har vi mistet? Det ved jeg ikke. Folks familier har mistet den her person. Ja. Der, er den, der er nogle kunstnere, der ikke er i liv længere. Der er... Øh, Leonard Cohen, som vi ikke fik snakket om, han døde jo faktisk også. Han stod blev først annonceret et par dage senere, faktisk. Inden den egentlig var. Ja, yeah. jeg tror, det er, fordi det var under præsident eller noget, så de fik først annonceret det efter valget. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Øhm, og så døde Gene Wilder, og ja, Anker Jørgensen fik vi nævnt. Øhm, for at blive politiske personligheder, så var det også i år, at Peter Brikstofte og øh, Mogens Kammer mm. afgik Ja. Yeah. Ja. Så tror jeg, hvis det har været... Og Mads Holger. Mads Holger, ja. selvfølgelig. Helt ung og ærger. Ja. Der var mange, der døde Øhm, og man har stadig i dag til at nå det øh, Hvis man vil døde <laughs> <okay. laughs> vi Jeg synes vi skal slutte på det lidt fastlige lidt note fordi det næste vi skal Cecilia Det er at se frem til 2017 Hej Maya. Hej Hej. To sekunder Jeg prøver lige at få høre nogle på så. Skal jeg holde vi, Jeg holder lige telefonen Fordi jeg tror godt hun kan høre os begge to faktisk Vi holder den her henne Okay Maja, vi er gået er ind i derinde. en uforudset tredje time. Ja. Vi er altså gået, ja. ind, vi er gået ind i et ekstra kvarter, som, øh, som er med dig. Gange i den. Ja, <laughs> ja. Gange i, gang i også. Sæder du også og drikker champagne, Maja? Øhm, næsten. Jeg står lige ude under halvetaget med hvor <laughs> Nej. Jeg har lige været Nærmest i købet. champagne. Ja, var det godt. Var det godt. Ja, ja. Vi, kom, vi kom til at snakke alt for meget, så vi gik øh, hen over de to timer med al vores snak. Men så tager vi Jeg nu et... Øh, et tid, hvor vi ser frem mod 2017, sammen med dig. Ej, hvor dejligt. Ja, og først skal vi lige høre, har du set uh, nogen kendte i København? Herover, her siden sidst, vi har snakket sammen. Ja. <laughs> ja. Nu har jeg jo godt nok lige været væk her i julen. Ja, du har været øhm, i Jylland. Det har jeg nemlig, ja. og der så jeg heller ikke engang nogen kendte. Nej, du så mig. Jeg så dig, og det, det var dejligt. Var nærmest så sådan en semi-kendis fra Rart. Jamen, jo. det kan man sige, det kan man sige. Efterhånden. Efterhånden, ja. Ja. Men nej, ellers har det godt nok været lidt tyndt. Det var lidt tyndt i det. Nå, de er nok på jeg julefag. Jeg har jo fuldt fulgt Shirley på Instagram. Nej, ja. på Snapchat. Ja. Ja, jeg ved jo, hun bor lige her i nærheden. Nå. Så jeg går og bare og venter på, at vi møder hende. Ja, <laughs> det kan jeg da godt forstå. Det tror jeg også, hun gør. <laughs> jeg kan jo se hver dag, hvor hun går hende. Ja. <laughs> men, men så, Sådan er det jo. Det er ikke sket. Det er mit Ja, <laughs> det har simpelthen fulgt. Jeg går i Shirley's fodspor. Øhm. Ja. Ja, altså vores profil følger jo også Shirley på Instagram og øh, hun snakker meget. Altså på den sådan noget stories går hun også til på Snapchat. Ja, hun har tit sådan til afstemninger, men vil helst følge hende på Snapchat eller Insta story. Okay. Og jeg har jo skrevet ja. Snapchat det er sjovt. <laughs> ja, det er det sjoveste. Okay, det var godt. Godt. God, vi har yeah. fået det var plads også til vores lyttere, tænker mm -hmm. jeg. Ja, det tror jeg også. Ja. Det vil man gerne vide. Yes. Men nu har du desværre slet ikke fulgt med i, hvad I ellers har snakket om. Nej. Jamen, altså, vi er virkelig kommet omkring alt, kan, Jamen, kan, kan vi give et kort recap? Vi har været omkring uh, Candice-året i Danmark, uh, mm -hmm. Candice-året i uh, udlandet. Udlandet. udlandet, USA primært. Ja. Uh, så har vi snakket lidt politik. Ja. Der er jo mange, der har markeret sig. Uh, vi har ikke snakket så meget om Trump, faktisk. Ej, det orkede vi ikke vores Til vores, uh, til vores Ej, credit. Vi har også kun snakket meget lidt om Fie sådan. Mm. Det synes jeg også godt, vi no. kan være, være lidt stolte af Men vi er omkring øh, Medina Og jeg er Hassan Og øh, Pia Kærsgaard har vi ja. også omkring Vi ja. har fundet at Pia Kærsgaard er den ultimative øh, Sådan passiv, aggressiv øh, svigermor. svigermor Ja, ja. det er ja. man ikke have Det er en ret god til. Nej. Nej. <laughs> og så Kan vi snakker man bare... risikere det? Øh, det ja, vi faktisk hun børn, har faktisk ikke undersøgt en... oh, Hun har jo børn. Ja, det jo, jo, ved ikke. Men i en alder, som er ja, sådan. Ja, jeg tror, at, jeg tror de er sikkert lykkelig gift. Ja. De børn ja. Det kan jeg også kun forestille mig. Tror jeg jeg også. skal altså lige løfte babyen op. Ja, ja. To mm. ja. selvfølgelig. Så tænker vi venter gerne. Hvis det handler om Vigo, så er vi, øh... ja. venter vi så længe som overhovedet muligt. Jeg har øh... virkelig svigtet radiomediet ved at, ja, at spise chokolade nu. Ja. Hej, mm. hej igen, Maja. Maja, Sverden. hvad håber du så på i 2017? Jamen, jeg sad faktisk lige og snakkede med Mikkel om det her ja. til morgenkaffen, om hvad vi godt kunne tænke os, og hvad vi forventer af <laughs> ja. at igen, det der. Stærkt, stærkt. Jeg kan godt lide, at du er forberedt. Og, øhm, altså, vi er jo spændte på at se, hvor mange danskere, der kan præstere at være med i Game of Thrones. Ja, ej, det er et godt det er et godt det er rigtigt. Og hvis ikke han allerede er annonceret, så kunne vi da godt tænke os, at Mads Mikkelsen var med. <laughs> ja. Most, også fordi, altså sådan, Mads Mikkelsen skal nok komme med. Han ja. er alle steder. Ja, det er Og også, og den der super heldig film, han ser ja, ja, blandet ja. ja. Så tænkte Doktor vi, hvad sandsynligheden måske, hvis, når nu allerede Frank Ramm har været med, kan ja. vi så også forvente os at se, hans bedre halvdel, Kasper Se. <laughs> Jamen, det er det. det er det. Men Kasper Se skal jo have et barn. Nå ja. og Man kan sige, at de tre minutter, Frank Varm lavede, ja. at det kan Kasper skulle også godt lide. Ja, han kan godt lide til. få en lille birolle. Han, han har bare ikke sådan et medieval look. Altså, han er, han er, han er, han er ikke så, så vikingagtigt. Måske skal han ikke snakke. Han skal bare ja. sidde med skæg i baggrunden. Ja. <laughs> det har jeg også? forresten også hørt, kom jeg lige til at læse mm. i dag, i her og nu, mm. at uh, Mads Mikkelsen har været med en Rihanna-musikvideo. Ja, ja. Har du ikke set den? Nej, jeg har da ikke. Det der Ej. bitch better have my money. Den skal du han skynde der at se. Nej, der har han med hele tiden. Den skal tiden. jeg se. Ja, den skal Nå du også altså se. Hun mishandler Amen. ham. Og hans kone. Uh. Altså ikke hans ægte kone, men en anden kone. Mm. Nå. Nå, ikke hans. Han skylder hende nogle penge. Præcis, og okay. så torturerer hun ham. Ja. For, for at få de penge. Og dræber ham til sidst. Nå, Nå nu har vi Jamen, så var op. jeg lige bag. Ja, det tror jeg nok, du var i hvert fald. Ja, det var du. Altså, jeg, jeg. håber jo på, at Medina bliver gravid. Ja, men hvem? det gør hvem? vi jo alle Ja, det gør vi jo alle øhm, ja Så håber jeg jo ja. lidt, at det er prinsesse Alexandra Som jo ikke er prinsesse mere, som er gruine Alexandra får en kæreste nu, ja. fik, nu fik hendes eksmand jo en kæreste Og dens tidligere kæreste fik også en kæreste Ja Ja Så nu er det Alexandras det tur, Alexander? tænker jeg Ja, det synes jeg altså også godt ja. Det fortjener hun mm. Efter al den modgang Ja, det må man sige så Mikkel, han håbede på, at Gustav får et comeback. For han synes, det er lang tid siden, vi har hørt noget fra ham. Altså det sidste, jeg har læst om Gustav, var jo, at han har fået en kæreste. Uh. En, en lyshåret fyr, som slet ikke er så latino som man jo ellers gerne vil have dem. Prøv at tænke okay. hvis de skal adoptere et barn, Good. og så kunne der man lave et program om det. Ja. Yeah. Ej, yeah. ja. Hvis jeg var TV3... Så ville jeg tage den nu. Jeg er klart opfordret ja. til Adoptiv... Yeah. <laughs> øh. Jeg læste jo også Gustaf for nylig, og han har simpelthen droppet alt, hvad der er sådan noget Botox og Ristilane og har sådan han? Noget. Det ja. var nu no ja, fucking ikke det, for jeg så ham i et blad, hvor jeg næsten ikke kunne kende ham. Ja, men jeg tror, jeg tror, det er de gamle... Det, det, det må være de gamle vaner, der stadig... Altså du ved, det han har sprøjtet, hænger jo stadig ved. Men han skulle vist nok være stoppet med det, og kun gået over no. til kost koster træning. Okay. Ja. Mikkel, han arbejder sammen med hans bror Nå, hvor spændende, nej. hvad hedder hans bror? Æ... Noget, nej, hvad hedder han? Louis, måske Gustav og Louis Og han er lige blevet far Nej, hvor hyggeligt oh. Så Gustav er blevet onkel Nej, onkel Gustav Han lavede også et billede op juleaften Med hvor hyggeligt det var Og hvor rart det er at blive mm. mm. lidt Eller en nervø <laughs> <Okay>. Og lære nervø Og <laughs> have en nervø yeah. Ja Ja, så kunne jeg også læse, at Camilla Fremnes fra de unge mødre, hun forventer sig at skrive en kogebog i det kommende år. Jeg ved, hun gør ikke det. Det er eddermed mange, der har gjort. Selv Julia Sangeberg har skrevet en kogebog, så nu kan alle skrive en kogebog. Og René jo kok. Ej, altså. Hvad skal man vælge? alle det kendis Ja, men det er jo det kendis food. Det bliver det helt nye. Det tror jeg lige så godt, at vi kan breake, bliver det nye ord i 2017. Det er kendis food. Ja. Candice Fitness eller Candice Food Ja Og så Mikkel han sagde At jeg skulle forudse hvem der dør i 2017 Men ja. det synes jeg altså var lige grov nok ja. Men hvem tænkte det du på jeg han, men, sådan, det? Havde du nogen i tankerne lige da Jamen, han sagde det jeg turde det? ikke engang at tænke det ah. okay. Jeg tror, tror dronning Margrethe dør <håh>, Nej Jo men Dronning Margrethe viser sig at være udødelig Sammen med dronning <håh> Elisabeth den anden over ja. i Storbritannien De kan bare ikke dø <håh> nej. Tror du Rob Kardashian dør Nej, nah, det ville ja. være mærkeligt. Er diabetes? Jeg ville ikke tro det. Jeg ville være sådan, okay, det er noget, I har i scene sat for. for jeg håber flere seer. Måske. Ja. Men hvis man laver en liste over dem, man tror dør, så burde de få listen, så de kan gøre noget ved deres liv. Ja, det er rigtigt. Det, det er So true, Maja. Ja. So true. Til gengæld, nu sagde du, dronning Margrethe, mm -hmm. Henri, ja, måske. Oh. Ja, han er jo ældre og mere sygelig. Og syg og sådan noget. Ja. Ej, hvis han dør, så bliver jeg ægte ked af det. Det er ikke seriøst. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Nej, han er jo en verdensmand. I stedet for, så kan vi håbe, at han kommer med nogle nye, øhm, nye hundeskulpturer. Jeg håber, han udgiver en kogebog. Yeah. Digtet til hans hunde. Oh, Gravhund. Det vil også være mega sødt. Gravhunde Fitness, håber jeg, hun udgiver. <laughs> hvor man bare løb, i, stedet for, I stedet for at vægte, bruger gravhunde <laughs> til, til fitness. Ja. <laughs> til manden med podegra. Ja. <laughs> Har du podegra? Brug gravhundefitness. Ej, det håber jeg. Smart, smart, smart. <laughs> ja, ja, ja. Noget andet. Vi havde faktisk skrevet øh, to ting på vores mm -hmm. egne liste over ting, vi håber sker i 2017. Eller ser frem til, at det skal ske i hvert fald. Ja. Øhm, den ene er Morten Messerschmidt's tilbagevenden til den politiske scene. Ja. Hvor vi tænker, det må være nu. 2017 må være hans år. Hvor han øh, kommer ind og beviser sig selv. Enten øh, starter et helt nyt parti. Ja eller også kommer ind og tager Dansk Folkparti tilbage med Storm. Ja, hvad siger du til det, Maja? Jeg siger begge ting. Vil jeg godt sætte mine penge på? <laughs> ja. Hvad vil du sætte flest penge på? Hvad du har mange penge? Øh... <laughs> Jamen, så tror jeg, jeg vil sætte flest penge på... Jeg tror sgu, det er med den nye parti. Nå, det er det Men det kan også godt være, at han vender stærkt tilbage og siger, at yeah. det der med politik, det gider jeg ikke mere. Jeg vil hellere være sanger på bakken. Ja. Yeah. <laughs> han godt. kjole på. Ja. Nej, eller sådan noget. Nu er jeg debattør, du ved. Det, ja. Kunne ja. Have det, det han kan jo nemt. Han kan også være sådan som være underviser. Eller eller debattør for Berlinske. Den simpelthen har taget så hårdt på ham, at han er fundet ja. ud af at det. er simpelthen ikke sundt. Nej, det er ikke mm. sundt det med politik. Jeg håber Nej. jo, altså det har vi jo talt om tidligere her i programmet i dag. Jeg vil gerne have, at han får nogle børn. Han har, yeah. han har en flot hud. Du vil gerne have alle for <laughs> ja, <det er laughs> rigtigt. Men Maja, vi har udviklet en, altså noget helt nyt. Er, at vi har spekuleret lidt i, om Morten Messerschmidt og Meldina måske kunne få et barn. Ja. Ja. ja, et meget højt barn. Højt og tyndt og flot. Ja, ja. det kan man sige. Vi har tænkt, hvad var det, vi ville kalde den? Mettismit. Smidt. Metti der var mange, der navne på bordet, Medsina, men jeg tror Mette Schmidt var der, hvor vi sluttede Den er god. Ja. men det er også en god teori. Det er Tak for det. Og hvad så hvis I spekuleret i, hvem hvad for nogle unge karl der kunne kæde sammen med Alexandra? Det har vi faktisk ikke. Nej, hvem kunne det være? hvis Meds Schmidt fandt sammen med Alexandra? det kommer ikke til at ske. det sker ikke. Ja, Men altså, det skal jo være nogen Ja, det ved jeg sgu ikke hvem det Måske være. fordi ham der hvad hed, han, hvad hed han, Ham hun fandt sammen med? Martin, Martin. Eller sådan. Han var jo det rimelige ubeskrevet blad eller sådan. Ja. Jo, hvis man han arbejdede var, i mediebranchen, hvis man godt, hvem han var ja, Men ja. det er jo ikke en som sådan Befolkningen, hvis den var Nej, Nej, så det er måske noget lidt øh... Eller også så tænker jeg en eller anden forretningsmand Ja Åh, oh, det er sådan. bare så kedeligt Er Lars Sejer gift? Ja. Han, er, han er simpelthen for grim til Alexandra. Ja, Ja, ja. Jamen, Nå. så er jeg tilbage ved at, ja. at vide og, det. <laughs> og en anden ting. Mm, tror I, at Boris han får en med på date? Boris. <laughs> altså, vi glæder jo også til Boris i Paradise Hotel. Yeah. Og jeg glæder mig Nå, også til... Ja. Så du X-Factor i går, Maja? Ja, det gjorde jeg Ja, da. jeg glæder mig også til at se, hvordan det udvikler sig. Det gør jeg bestemt Nu har man jo også. kun lige mødt nogle få af dem, men altså... Det, blev jo godt. det var, det var godt, at du lige aldrig... fik fokus på psykisk sygdom. Det var jo altid godt. En mm. med tre, helt tre diagnoser. Bing, bing, bing. Ja. Så var der bare diagnose, diagnosedrengen. Et ny superhelt, der bare ikke ja. klare ting. Ja. <laughs> Og så diagnosedrengen. diagnose diagnosedrengen. Men han fangede mærket. Ja, han var så sød. Det var det rigtigt. Yeah. Det er vigtigt med de diagnoser. Lige Og så præcis. Lige til slut. Øhm. Mm. Maja, følger du, med i Hva? følger du med i udenrigspolitik overhovedet? Eller har du fulgt øhm, med i Donald Trump? Ja, Hvad sådan lidt okay. overskrifterne i hvert fald og hans øh, interessante udtalelser. Det det. Jeg er ikke sikker på, at man behøver at følge med mere, men, men det er noget af det, vi sådan, øh, jeg vil ikke sige glæder os, det gør vi ikke, men, men det er noget, der nok kommer til at ske, og som vi da i hvert fald kommer til at behandle givetvis. Det bliver spændende at sætte, og ja, hele det det om omkring. Med verden, Nå, også omkring. Jeg. jeg er imponeret over, at han har jo klaret at virkelig sætte sig selv på dagsordenen, og det er endda inden han indtræder i præsidentembedet. Mm. Så nu kan det men Jeg tror I, blive... i hvert fald, vi kan kun forvente os overraskelser ja. til den ene eller den anden. Det er det, det. Må jeg sige. Og, og med de ord, øh, vil vi da lige ønske dig en god nytår til dig og tak. Dine. Tak! Ja, yeah, yeah. <laughs> vi vender God stærkt tilbage i det nye år Ja, vi og gør Vico så han, han vinker også godt nytår Nej det var dejligt oh, Godt hils <laughs> Pas nu på alle lemmer i aften Jamen, Det skal vi nok gøre lige mod. Det gør vi Hej hej hej. Hej hej og så, Silla, synes jeg, at vi skal, skal vi ikke slutte af med et eller andet lækkert, øh, nu er det meget sådan ansvar at over på dig. Mm. Men kan du finde noget musik, som du synes har indrappet året 2016, eller dine ja. håb for året 2017? Helt sikkert, det kan jeg godt. Først så vil jeg lige give en sidste anbefaling ud i uh, Aden. Ja. Uh, det er fordi, jeg er begyndt at høre den podcast, der hedder My Dad Wrote a Porno. Yeah. Den er, har du hørt den? Ja, yeah. den jeg sjov. har hørt Bække sæsoner på um, en uge. Prøv, prøv her, det værste er at jeg begyndte at høre den, fordi jeg skulle øh, øh, jeg var over i København i jul, og så skulle jeg hjem og så øh, ville jeg bare lige høre noget dejligt podcast og jeg, nu går jeg sgu i gang med den. det, er, man skal ikke høre den i toget. Man fniser yeah. konstant. Den er svær at lytte i sådan, fordi jeg har gået og siddet sådan, i busser, yeah. stået i Føtex, den, den så altså så sjov, sådan altså, stået bare og ikke bare fnist. Jeg stod grint højt for mig selv og så bagefter kigget rundt og sådan yeah. vinkede lidt undskyld til folk, var sådan ja, yeah, sorry. Det var ikke yeah. Ej, men den er, simpelthen, den er simpelthen så grineren. Før vi spiller en musik, ja. nu, sagde du, nu, nu var der jo lige en anden befaling derfra. Vi har jo slet ikke fået rundet øh, ting, vi har været forarvet over. For har du noget, som lige på faldrebet? Det, det, vi kører jo virkelig ind i sådan noget to og en halv times radio nu. Det gør vi, bare. Øh, noget har jeg været forarvet over. Øh, det er nok bare, at folk på internettet skal til at styre sig. Altså, bare fordi, at man mener noget, behøver det ikke at betyder at man skal sige det på internettet. Før, før internettet ville jeg heller ikke bare have åbnet vinduet og råb ting, når man lige tænker på et eller andet. Nej, det ville man sige det til. Hvis man sad og snakkede med nogen om noget, kunne man lige sige det. Man kunne lige sige det til sine nærmeste, og så, øh, og så er det faktisk bare helt normalt. Ja. Altså, det, er ikke, det, er jo, det er jo fordi, at det pludselig er blevet en menneskeret, at alle skal høre og se en. Det er lidt irriterende. Ja. ja. Det tror jeg godt, at vi kan komme som en fællesoprætning herfra. Ja. Bare øh, lade være. Hmm. Vi gider ikke køre, du synes. Årets kendte hvem skal det være? Kan man være årskendis på positiv? Hvis det skulle være lidt negativt, lavet, så ville jeg gerne nominere F. Laurens ja. Der har simpelthen været så meget palaver. Jeg forstår Ej, slet altså, ikke, hvad der foregår there. i dit liv. Hr. go there. Prøv lige Google Mytomani, og så er vi enige <laughs> og lige om, og at det er, den skal overveje. Det er skoekendis. Vi kan jo altid vende tilbage til Sofie Linde. Hende er man altid glad for. Hun er simpelthen en solstråle. Ja. ja, Og hun har, altså igen, jeg forstår ikke, jeg har sagt det før, jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke bliver noget, altså, bliver, bliver tildelt en pris for at have verdens bedste stil. Jeg vil gerne være venner med hende og Beyoncé. <laughs> det vil du vel. <laughs> jeg tænker, den ene er mere logisk end den anden. Det kan man jo mene. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med til hørs nytårsspecial. Det var lidt langt, det ved vi godt. Sådan vi det. prøver lige at dele op i nogle podcasts søs, og yeah. sender ud og øh, have det godt derude, og husk at følge os på alle medier possibles. Vi elsker kendte, og vi starter gerne vores egne rygter. Det vi sgu ikke blege for. Og det har vi gjort flere gange. Ja. For eksempel tænker jeg jo, at alle kvinder i kardashian klanen er øh, hekse. Altså magiske ja, hekse. Øh. ja. Det og måde, man kan jo lige tænke over, prøv lige at overveje alle de mænd, der har været i berøring med Kardashian-familien. Både dem, som har været en del af familien, ja. og dem, som har haft Enten berøring med dem. Hvordan er går døde, det dem? syge eller blevet til kvinder selv. Det kan man overveje. Ja, det kan man lige overveje. Tak for i aften, og have en rigtig godt nytår. Ja, sådan. rigtig godt nytår. Ja. Hej hej.